Oxe, pillamos eh, eh, a intención de eh, que puxemos este tema para quitar que chamamos así a función autor-propietario nun paradigma de nosa posición. Penso que así, en, primero, en primer lugar, penso que pues, creo que é un síntoma que de que justificar que eh, nun curso que ten por título Por ética es la crise, porque decidimos eh, traballar a cuestión da autoría, non? E, eh, bueno, eh... cando plantexamos o tema de organización deste de encontro falábamos unha da posibilidad de, de buscar como a dimensionalidade desta crise, non? Eh, eh, o, o papel que penso que xoga, pensamos que xoga a cuestión da autoría coxe, eh, eh, como, digamos, que se, se comeza a problematizar quizáis dentro da Zanove con Mayarmea e así eh, dentro dunha de case do, do, do paradigma de representación e ¿no? a representatividade con representación porque pensamos que estaría un pouco aí quebrado ¿no? se ven non, non, non imos cose posicionarnos creo, ou, ou imos intentar non posicionarnos si sí que nos gustaría tratar de, de pensar por que é problemática a, a noción da autoría neste contexto, digamos, cultural ¿no? quero ler o texto que, que propusemos de de entrada. O autor O autor non cae do ceo. En tanto que función, vai ligada, vai ligado Os fluxos de territorialización que atravesan a cultura, como forma consolidada dunha determinada ordeación do saber e como significante, sujeito a múltiples intentos de artellamento semántico que se poden descubrir nuna análise das suas formas de aparición. Vimo sinalar aquí Alguns momentos nos que se ten manifestado un certo tipo de autoría na historia da cultura recente Coa idea motriz de que o autor propietario se constitue na intersección dos fluxos que delinean a narración cultural occidental Trataremos de analizar algúns acontecementos clave na súa construcción conceptual Rastrexados a través das formas jurídicas, sociolóxicas e políticas adoptadas para comprender o papel que desempeña nesa operación de transformación da orde do saber que ten lugar a partir do dezasete con xiro epistémico que centraliza o control de denunciación a proliferación textual e incorporación da propiedade no en todo sentido para consular a ficción e lesitimar certos discursos sobre o real Esta cita eh, é sacada de mandativo de unidade eh o que me gustaría de pensala eh, como transversal a todo o que trataremos de, de falar hoxe, non? Es decir esa posibilidad de, de que hai un principio que funda discurso que ao mesmo tempo é un principio que ten eh, unha soberanía sobre o dicir, non? Bueno, este é o xeideiro que propoño. <risa> Para esta primeira parte, eh unha primeira chega eh de como se construíu autor a partirs do Renascimento, o no século 15, a primeira manifestación da autoría. Qué tipo de qué transferencias hai dos catro vectores que ímos marcar eh, que estarían funcionando hoxe e por qué? Por qué creo que estarían funcionando? Eh, a terceira parte da porías <risa> non a botocar eso <risa> bueno, a ver, primero, o primeiro punto eh, como dicían, acertase na loxía do autor a partires da, do, do Renacimento eu penso que hai catro puntos que, que, que influen unha forma determinante na, na construcción do autor como función e como propietario non? é unha, un vector tecnolóxico que ten que ver co aparición imprenta no 1440 un vector biopolítico que ten que ver moito co, con esa triple clasificación das epistemes de Foucault penso que hai un vector que é económico a construcción legislativa e cultural pois, as tres primeiras leis de, de propiedade intelectual en Europa e o que influe a teoría do xeño digamos para care, caracterizar este este este autor que penso que é unha función que, que todavía hoxe podemos observar Xaxié é un dos, dos grandes... Eh, sobre a cultura escrita e eh, dicía que isto o sentido dun texto, xa xa, xa canónico ou ordinario depende das formas que o dan a ler dos dispositivos propios da materialidade do escrito e dicir, o paso que hai do soporte rolo o soporte eh, códice determina as formas de ler as prácticas de distribución e os procesos de elaboración ou a escritura, non? Cil, pasamos dunha, dun proceso, eh, de un proceso colaborativo de producción do libro-obxeto a un proceso eh, totalmente controlado por unha figura que emerxe que, que simplemente non se tiñen contantes, non? Digamos que simplemente ese paso do, do rolo o códice para Xactier eh, é determinante, en, digamos, estes tres, tres puntos, non? decir dicir, primeiro, o soporte <risa> Proliferación textual eh, O que fai eh, esta no, esta innovación que a imprenta É eh, abrir a posibilidad de multiplicación das copias de forma incontrolada Xoga un papel brutal na propaganda Como propaganda dentro das guerras de religión Estamos aí no Dazaseis E eh, isto eh, forza eh, un proceso, digamos de um, Unha serie de transformacións a nivel político que elevan a, pues, a, a establecer sistemas de censura, ¿no? Eh coloquei esta cita aquí que que saquí del de de Q del del un Que un momento eh da novela que ti recordarás. No que certo libro eh corre o risco de comezar a, digamos a a proliferar. Eh. Eh, justamente a, a, a raíz da, da posibilidad De que hai coa imprenta De replicalo eh, infinitamente ¿no? Pode perfectamente vosa señoría Me refieres a Pietro Carazo Que sería o, o papa Paulo V Sulgar a ameaza Que a difusión deste tipo de ideas pode representar para a cristiandade E moi en particular para a santa ser No caso de que gañase a aceptación Se logo o libriño encontrase o aplauso Entre os notables da iglesia Podería instalar un epidemia de consenso Para os protestantes No sea da igrexa de Roma É dicir, este é un momento, é moi interesante, porque é un momento de desmoronamento dun résime. É un momento do nascimento do capitalismo. É ese momento, vai, digamos que vai trabando determinadas transformacións no, no, nos campos sociológico-cultural. É, é moi interesante pensar como, como se tenta parchear non? todo ese, ese, ese escurridizo significante... A outra cousa que se nala xa pie é o tema da textualidade É dicir, hai un momento en que o libro objeto se separa do libro texto É dicir, o como tal eh, Pasa a ter a función de soportar un significante, non? En ese momento, eh, pues, eh, sumado, digamos, a, a posibilidad de replicabilidade sempre, sempre idéntica, ademais, non? Esta posibilidad de replicar exactamente o mesmo texto Claro, para él produce o texto mesmo, non? Texto como, como, como significante que copia dun sentido non? O texto como, como reproducción dunha idea Entón, desplazamentos dos tres significantes involucrados na comprensión das súas relacións Que modifican definitivamente os paradigmas que perfilan a cultura escrita O primeiro é o que se dá entre o escritor como actor, simple compilador ou comentarista Versos autoritas reservada para os autores, antes os clásicos O escritor contemporáneo sitúase no mesmo plano de lexitimidade co o autor clásico, por tanto, autorizado para producir representación, discurso sobre o mundo. A segunda está no que se entende por escribir, antes acción e efecto de copiar, e agora acto que funda discurso. Vense esa como transmisión do sentido recibido pola, pola vía da iluminación, ven polo carácter único e original que o estilo imprime no texto. Isto imolo ver despues en Balzac. A terceira, moi ligada anterior, é a aparición da invención, que non é xa só o descubrimento do que Deus creou senón tamén a producción dunha obra orixinal. creo que vou tratar de explicar así co, que abordase que fai Foucault eh, eh, penso que en las palabras e las cosas que é un autor eh, en el orden del discurso no? así que vou a ler eh, o que traio escrito e si non se entende o tal pues, eh, biopolítica episteme e monos centrar aquí na análisis foucaultiana da construcción biopolítica do autor na episteme clásica En paralelo a toda a mutación da orde da semellanza cara a orde da representación Neste plantexamento pensamos que se teñen que seguir tres líneas confluentes complementarias Que nos han levar a idea de que a autoría é unha producción da estructura de poder E se pon en práctica de cara a establecer as marxes do disible Establecer as marxes do disible E acabar un certo monopolio da autorización da escrita a partir do desmorovamento do antigo réxime co horizonte sempre das guerras de religión que asolaron Europa en 1906 e tendo en conta a aparición dese sistema de replicación masivo que foi a imprenta a nova orde vai requerir un suxeito de denunciación responsable da ameaza do discurso desbocado Censura, corpus e legitimación serán os tres, os tres eixos en torno aos cales pivota a autoría moderna Episteme En as palabras e as cosas dirte Foucault o salto que se teria producido Dende a ordeación do saber vixente, ainda no século XVI Procedente da sedimentación medieval en, en Crise A partir do Renacimento A nova episteme que comeza a establecerse no XVI, época clásica Este desplazamento vai a ter unha importancia vital na construcción da función autor-propietario Se ven a todas as seis, a episteme se rixe pola lei da semellanza Convenientia, emulatio, analogía, simpatías atribu Atribuindo o signo un papel revelador, originario Divino, en continuidade co o universo material O mundo clásico restaura a lógica binaria Significado, significante Esbozada na antigüidade, os estoicos E relegada a linguaxe O papel de representación da representación É dicir, neste cambio de episteme para Foucault Pasamos dun régimen que, que, se, que, se, que se fundamenta na semellanza onde o papel, digamos, do, do, do que sería o autor é, é, é, sin mais, é, funciona como comentador do texto originario, que un texto dictado por Deus, un texto bíblico, pasamos á aparición da linguaxe xa como suplemento. ¿no? Vale. Representar, isto é unha cita, representar é escoitar no sentido estricto. A linguaxe representa o pensamento como este se representa a si sí mesmo. Neste sentido, a palabra escrita ate o século 16 é portadora da mensaxe da divindade e, por tanto, só susceptible de comentario. O saber fundamentalmente construído no medievo, pero supervivente no Renascimento, consistía en descifrar o oculto na mensaxe de Deus e así a palabra escrita tivo un papel central na orde do saber. Esta outra cita, na súa forma primeira, tal como foi dado por Deus ou homes, a linguaxe era un signo absolutamente certo e transparente das cousas, porque selle es parecía. A escritura é o intelecto activo, o principio masculino da linguaxe, só é la de tenta verdade. A linguaxe proponse a tarea de restituir un discurso absolutamente primeiro, pero non o pode anunciar senón por aproximación, tratando de decir o respecto cousas semellantes a él e facendo nacer así o infinito as fidelidades veciñas e similares da interpretación Ben, linguaxe en non como significante que refira a un significado se dá a linguaxe portadora da verdade como transmisión da divindade a través do único texto sagrado as escrituras e se dá a linguaxe como revelación nos textos dos autores considerados clásicos en tanto que o igual que sucederá na estética, na estética kantiana se dá a revelación o divino maniféstase a través da sapiencia dos elexidos non? Isto é os, os únicos autores que se consideran eh, autores como tal, como fundadores, serían os clásicos ¿no? O mesmo tempo a escritura exerce a función de comentario da verdade revelada no texto Na medida en que se trata de descubrir e comprender esta verdade que se manifesta na escritura Continuará dentro do verbo e aquilo ao que apunta, posto que sella semella no plano do real De maneira que o estudo das orixes das linguas ten que encaixar nesta unión Aí está o estudo do hebreo como a lingua eh, que sería lingua fundadora Que funda o mundo, non? A to século XVII, a entrada en xogo dos lógicos de Porrayal, a linguaxe non remite senón a sí mesmo, dado que non refire unha realidade exterior ao seu propio campo discursivo. A linguaxe en realidad mesma que se manifesta, a linguaxe leva en sí mesmo o seu principio interior de proliferación. Outra cita, cando a lógica de Porrayal afirmou que un signo podía ser inherente ao que designa ou estar separado diso mostrou que o signo na época clásica non está xa encargado de achegar o mundo a si sí mesmo e facelo inherente a súas formas senón pola contra de despregalo, de xustapoñelo segundo unha superficie indefinidamente aberta e de proseguir a partir del o despergamento infinito de sustitutos segundo os cales o pensa é así como se entra na, na representación duplicada a linguaxe asuma unha nova función no marco dunha nova episteme que é representar a representación do pensamento sen este salto sen, sen, non a, sen non se dá este salto de, de entender a linguaxe como semellanza dictada eh, divina, eh, fundadora a semellanza como representación de representación do pensamento non se pode entender o autor moderno O periodo clásico rompe coa adivinación do signo e devolvelle o seu papel de mediación. Ao igual que o pensamento é representación do real, a linguaxe pasará a ser representación do pensamento, libre do fundamento originario do divino para xerar unha ordeación do que é. Vale, eh... Os homens da ilustración, isto é outra cita A linguaxe e discurso, exposición ordenada do pensamento nun espacio aberto e público do cal queda excluído ou eseseta Como intérprete dun significado oculto no texto é ante o que se constitúe o crítico como notario de claridade das ideas que se expresan na linguaxe E o segundo punto Este un texto de Campillo que creo é, é o becano ahora de, da Universidade de Murcio e segundo Foucault a primeira forma de apropiación da obra foi de carácter penal os textos comenzaron a ter autores cando foron considerados non como objetos físicos senón como actos humanos susceptibles de ser castigados non como bens dos que o autor é produtor e propietario senón como accións das que o autor é agente e polo tanto responsable ante a lei civil ou religiosa solamente a fins do 18 e comezos do daza nove a obra comeza a ser considerada ante todo como unha mercadoria é dicir, habería como do, tres pasos non? temos o, o autor non autor o comentarista o exéxeta medieval, hai un segundo paso no que se, segundo Foucault, eh, se, se fai nacer o responsable da, da enunciación, e un terceiro paso que é a mercantilización. Eh, despois vemos no, no tema da relación que entre economía e cultura, xa no nacemento de, de, de todo este novo campo literario, que é coas, coas leis que se van a implementar aí no? e que, o, as transformacións que hai sobre todo en Inglaterra entón, eh, o, onde máis, eh, o texto así creo que como fundamental para aquí é este que escribo que é un autor que tampouco que se un texto eh, moi reflexionado nivel pero bueno, é un texto que onde eh, máis entra este tema no? tamén el orden del discurso creo que son os dos textos así máis importantes do asunto, non? Entón, o análisis irá en torno a función do autor no campo de consolidación dos saberes e o aparato de poder que emerse para regular a proliferación dos discursos. Este texto é interesante porque, digamos que, vai haber varios puntos, non? É es dicir, está o autor como eh, a necesidade que hai de controlar o discurso, portanto, identificar quen é o, quen, quen é o autor da propaganda. Quen, eh, está a cuestión de como se, se le xitima a verdade. É por que un discurso é le xitima a adecuación? Por qué? está a cuestión do corpus dicir, como se en si sí mesmo ese universo que é o autor e todo o discurso que envolve non? Entonces o punto de partida sitúase na sospeita de que a expansión do texto como representación da, da representación do mundo é o grado de temor para un aparato de poder consolidado que flota sobre unha determinada ordeación da realidade e o papel de privilexio destes nodos de poder O terror ante a alteridade que move a conxurar todo o discurso que non encaixe en certa ordenación do real O autor supón en prol de controlar a proliferación libre do texto Como significante aberto, cita O momento forte na individuación da historia das ideas dos coñecementos, das literaturas É a necesidade de identificar un suxeito responsable para reprimir esta ameaza de herexía O que leva á vinculación definitiva entre autor e obra A Foucault o relevante non é en absoluto problema da verdade como adecuación Senón a cuestión da verdade como posibilidade Cáles son as reglas que, que, que ten que cumplir un discurso Para poder ser susceptible de verdades De denunciar de verdade, de, de mundo non? Que fai posible que un discurso se sea susceptible ou non de verdade A cuestión importante é a de dotarse de ferramentas que sirvan para consular a ficción esto, esto é unha obsesión A obsesión é consular a la ficción É dicir Como, como excluir determinados discursos que entran en colisión con un discurso trabado unha orde do discurso neste sentido, fita o autor é a figura ideolóxica gracias a cal se conxura a proliferación de sentido é dicir, a posibilidade sempre presente de ficción el, o autor, é certo principio funcional gracias ao cal, na nosa cultura se delimita se exclue, se selecciona En resumen, gracias a Ocal se impide a libre circulación, a libre manipulación, a libre composición, a descomposición y a recomposición de ficción. Tengo poco de lío aquí con el tema este, pero ya no sirve ni de nada, igual Ning está mirando eso. Entón, dentro do punto de vista da legitimidade do discurso Da función autor como agrupación do discurso Como unidade de orixe da súa significacións Como foco da súa coherencia e garante de veracidade É importante entender o seu desplazamento ao campo literario Aquí hai, hai, hai outra cousa moi interesante Que é como No mesmo momento en que está emerxendo eh, o, o autoría no campo literario Está desaparecendo no campo científico Entón, é como De repente non é preciso A... a, a Digamos, a lexitividade dun discurso científico, dunha lei, dunha teoría Xa non precisa de autor Ahora está amparado no paradigma na escola, pero xa non precisa de autor como tal Hai como un, un desplazamento aí Este desplazamento é fundamental, porque Pois vemos que no romanticismo Cando, se, cando falan de senho, o senho remite exclusivamente ao campo literario En adiante, a función autor xa non é requerida no discurso da ciencia só aparece para referir determinados teoremas ou principios. A ciencia non é máis ciencia de autor, en campo en cambio, o campo literario xa non se pode desprender de él. Esta cita. Dendo o século XVII, esta función non deixou de escurecerse no discurso científico. Apenas funciona máis que para dar o nome a un teorema, a un efecto, a un exemplo, a un síndrome. O la contra na orde do discurso literario e a partir da esa mesma data a función de autor non fixo senón reforzarse eh, esta mutación de autor e eh, autoritas é importante porque o é decir, o autor é aquel que, que non ten autoritas non ten autoridades o autor o que fai pode comentar pero pode representar un papel pero non é autóritas. Dicía antes que te pensabas sin catro vectores. E hai unha parte así bastante histórica que é toda a economía, como como nace a legislación, xe tal, eh, o primeiro discurso eh, o primeiro autor que se lle concede a patente de, de poder imprimir, dereito soberano sobre o seu texto en Venecia, 1486. Antes o propietario de un manuscrito era o pusuidor. É dicir, non é que non existira alguén que escribía ou moitos que escribían, senón que non, digamos que non era necesario eh, esa figura, non? A función do autor era prescindible, non? E o delito de impresión era patente real. O que pasa que a imprenta, isto é un fenómeno que, pues, que se empeza a reproducir moi rápido no tal empeza a haber moitos casos destos moitos autores que empiezan a ter eh, patentes sobre o seu texto e tal e cual pero é a partir de eso, século XV a imprenta parece no 1440, mais ou menos non? Pois, esta é a horquilla hai tres momentos así grandes hai máis, pero penso que hai tres grandes un é ese porque é o primeiro e despois é o que pasa en Francia o que pasa en Inglaterra porque inauguran as dúas tradicións que temos indados sen na legislación, non? que é a tradición latina e a tradición latina eh... Xaxona, ¿no? anglosaxona Entónces eh, Primeiro, Inglaterra Estes, A Stationers Company, na Inglaterra moderna Funciona como protosociedade de editores e Dispondo un monopolio absoluto da distribución E comercialización das obras Este monopolio coincido directamente Pola, pola monarquía, que no primeiro momento Utiliza a organización para garantizar a administración dun nacente mercado editorial A Stationers Company, que se funda no Azaseis Ten a función Un pouco de mediarne de, Autorizar directamente as impresións É como é, Unha especie de proto-institución Un organismo que se encarga disto E de feito Existe a obriga de, de, de resistar as obras Que isto é o que O que A ver Vala voilà. Son as, as encomendas que recibe Unha prohibir toda publicación anónima outra é censora o mandato que tenga esta protoinstitución é censora o estatuto de ANA é a primeira legislación que así que se asume como delitos de autor como tal 1710 o estatuto Esta é unha historia así bastante curiosa Porque o que pasa aquí é que Ana é a e tal O que pasa aquí é que... <risas> é que... Por que morríes? Está mal escrito? É unha ana O que pasa aquí é que a monarquía decide limitar a... O que até era, pois, pues, eh, Dereito ilimitado e de... imprescriptible de, de... de copia e tal Decide limitar a 14 anos entón a maniobra dos libreiros e sectores londinenses e inventar o autor moderno como tal, decir, hacer que os dereitos de os dereitos de, de, de impresión recayan para sempre en autor e, e, e, e, para así poder adquirilos eles. Este amón. é moi curioso porque isto é a inauguración do copyright. Esta tradición eh, inglesa eh, que todavía, vamos, eh, eh, eh, funciona en nas legislacións estas ¿no? Se falase de copyright non de dereitos de autor de dereitos morales e todo isto isto é un rollo francés é un rollo latino ¿no? en 1709 a monarquía inglesa limitar a duración do copyright a 14 anos e permitir os autores conserválo para eles os libreiros de Londres ponen en marcha as estrategias de defensa unha das cales foi a creación do autor moderno o autor non máis que un instrumento estratégico na, noita, na loita dos libreiros londinenses contra a legislación real cual legislação que sustentaban aqueles que se beneficiaban dela. Eh, o que pasa en Francia é un pouco distinto, non? O primero que reivindicase si os dereitos é o Marxé, autor eh, dramático, a é interesante porque había un caso tamén, un caso tamén en Inglaterra que é o de Ben Johnson, non? Que é o primeiro un publicar tamén con works e tal. Bo bueno, Bo marxé funda o buó de Lexiación Draática futura Soité de Sote e composites dramaático decir como a primeira sociedade de autores despois temos a Diderot non reivindicando o tema dos deitos morais tal condoxe que é o que curiosamente se postula en contra de todo isto está máis adiante Balzac este texto o teño aquí eh, o que me interesaba o me interesa de Balzac É como identifica o dereito sobre a propiedade sobre a produción material de non recordo de que fala, si de, de viño tal, coa producción eh, digamos, intelectual non? esta é a cita que que, que teña de Condorcet xéntese que non pode haber ninguna relación entre a propiedade dunha obra e a do campo que só pode ser cultivado por un home dun moble que só pode servir que, que non pode servir máis que a un home e por conseguinte, cuxa propiedade exclusiva está fundada na naturaleza da cousa este argumento eh, o que me interesa que este argumento está está todavía hoxe presente, non? O sea, o que o que cando se cuestiona, non o autor, pero si sí o copyright, o, o este, esta idea de, de uso exclusivo das copias, de xa sabedes, O que se cuestiona é pensar que bueno, é un dos argumentos que que un use un unha copia de dun ben eh, intangible non limita que outro fa, non? Entón, digamos que nos moveríamos nunha lógica de abundancia, non de escasez, que é a que normalmente regula a economía, eh. ¿no? Bueno. Pues estaba aí no O último punto que quería tocar desta parte é eh, a historia esta do do xenio, ¿no? Entonces, eh é moi importante eh, a idea da do nacemento da opinión pública na Ilustración e todo isto, ¿no? Es decir, este esta historia de do intelectual incluso ¿no? esta historia de que hai alguén que de alguna forma eh, levaría, eh, estaría legitimado tamén para, ¿no? para construir eh, eh, opinión pública ¿no? aquí hai varios pasos Está o momento en que antes de que nazca esta idea de educar eh, as masas, o povo e todo isto eh, que é a función típica do intelectual a función do intelectual é educar o monarca o déspota ilustrado non? e o caso de Voltaire con Federico Prusiano o caso de Carlos III, o caso de Catalide este momento en que se pretende a través da ilustración de, das da, dos dirigentes dos, dos déspotas eh, mellorar a vida da xete este é un momento previo o que pasa despois que, que realmente a, a intención é de que o intelectual pode ilustrar a masa para meso, me, mellorar, que mellore as súas condicións de vida non? Pero claro, hai, hai unha figura non, Que é a figura do intelectual non? Que se autolesitima de unha maneira O autor di... Bartes é un personaxe moderno Producido individualmente pola nosa sociedade Na medida que esta, o sair da idade media Grazas ao empirismo inglés O racionalismo francés e a fe persoal na reforma Descobre o prestixo do individuo O dito doutor xeito máis nobre Da persoa humana eh, Na teoría do seño Hai eh, unha certa eh, Recuperación así da de esta idea clásica de ilustración, de ilustración iluminación de las musas ¿no? Entonces, esto en Platón, no Ión la musa por acción propia inspira determinados individuos este no lo traducido, no sé por bueno. y luego por medio de estos inspirados otros llegan a disfrutar del entusiasmo de la inspiración, formándose de este modo la cadena porque todos los poetas épicos de los buenos poetas hablo, producen sus hermosísimos poemas, no como efecto de un arte que poseen, sino por ellos mismos inspirados y poseídos por un dios E ninguna está en disposición de crear antes de haber sido inspirado por un dios, de estar fuera de sí, y no contar ya con su razón. pues mientras conserve esta facultad, todo ser humano es incapaz de poetizar y de proferir oráculos. Giordano Bruno, taza 6. A poesía non sordes sobre a base de regras, ou dentro doutro xeito, que a regras sorden vais ben da poesía. Cire... Eh, o arte non é unha cuestión de aplicar regras Non é unha cuestión racional É unha cuestión de iluminación Esto, A verdade é un ben común Ela é generalizable Enunciala e ao mesmo tempo comunicala Intentar asegurarse o reconhecimento universal No limite, ela non é máis a palabra do outro Ela deven o discurso de todos Do entón que só pode distinguirse a voz do seño Que teria sido o primeiro en descubríla E hai un primeiro É eh, eh, Hai un primeiro individuo Un grupo de individuos agraciados e iluminados É no? eh, que serían que de, de mostrar o asenda un poco de la belle estas citas son de Kant. can ¿no? pero deceito no o, o, o, o prefacio ilustración a, a enciclopedias ilustrados se reivindica por un lado ¿no? pues o eh, papel de esa comunidad de, de escritores con talento ¿no? que son que de recorir las condiciones idóneas non? Para, para levar a cabo ese proxecto non? E, e despois, hai, antes do xenio non? temos un paso previo que é Kant con, con o famoso texto da ilustración precisamente onde opera é a diferencia entre uso público e o uso razón porque desde ese paso non? De, de, de, de intelectual recorte que é o paso que dan pues, Schiller, Goethe, por exemplo, en Alemania non? A, a opinión pública eh, primero hai que lexitimar que o intelectual, o escritor, en este caso, ¿no? pode falar na sociedade eh, e te liberdade para facelo. É ¿no? precisamente o que falcán en, en, en ese opúsculo. ¿no? E di que o uso como funcionario, digamos, do goberno ten que eh, estar baixo as ordes ¿no? dunha serie de reglas, ¿no? pero que cabe un uso público da razón nos asuntos que atañen a, a publicidade, ¿no? o público. ¿no? entonces ese é o primeiro paso ¿no? que abre a posibilidad da ilustración ¿no? como esperan as que eh, por suposto daquela todavía unha casta pois pues, ilustrada, non, minoritaria, ¿no? que son os que intentamos saber, pero bueno, xa un primeiro paso para abrir regras desse xogo de de opinión e contraopinión. A partir de e ao mesmo tempo este enciclopedia ilustrada de direito, non, de Dalemberg. Eh e aí xa entronca, non, que, que o que ocorre o romanticismo na literatura do xeño, digamos que en realidad de moito tempo porque son dous séculos polo menos, non? Estamos resumindo, pero pero ese primeiro paso que habilita o uso público de dunha racionalidade, non? Para poder opinar e construir esa opinión pública, non? É o que sementa tamén eh, co romanticismo, non? Que se fillo un pouco gastado da ilustración, pois pues a teatral xenalidade, ¿no? do xenio, como a iluminación da natureza. Que esta transposición da iluminación medieval esa transposición da iluminación de que vivíamos en Platón esta idea de que non é unha cuestión de regras, unha cuestión é pura iluminación, hai elementos elexidos ali e bueno, isto supoño que todo o que pasa con xa elinxile xa cara e despois chegamos <coughs> pues, ao idealismo, non, romanticismo que convive con, co idealismo, onde vimos además se fundamenta xa todo o que é modernidade, ¿no? en ese eu, digamos, absoluto, ¿no? eh, bueno, pues representado na figura un pouco de Hegel, ¿no? Que todavía vai enfatizar máis esa visión do autor, no, no sentido do, do saber, ¿no? que un pouco onde vas agora, ¿no? E bueno, pensaba claro, esta, esta idea do absoluto non teolóxico como iso central as investigacións filosóficas, Fichte, Schopenhauer, Schelling, Hegel, Goethe, Schiller, o absoluto, a infinidade, a infinitude non accesible no inmediato, é a pretensión do pensamento idealista. As citas, a plasmación do infinito no infi, infinito, no finito, é o sentimento estético. E o sentimento estético está provo, está provocado pola satisfacción que produce ter solucionado a absoluta contradicción entre ambos os dous, este Schelling. A de chamarse afortunado é, ante todo, digno del oxo artista a que nos deuses prestaron este espírito creador. Fiedrich, descubrir o espírito da natureza e penetrarlo, acoller o con todo o corazón e ónimo entregados a tarefa da obra de arte. Este texto de López Domínguez sobre Schelling, a obra de arte reflícte nosa identidade da actividade consciente a non consciente. O carácter fundamental da obra de arte é, pois, unha infinitude non consciente artista parece ter representado instintivamente na súa obra, aparte do que puxo nela con evidente intención algo así como unha infinitude que ningún entendimento finito é capaz de desenvolver inteiramente bueno, Está ligado tamén ao efeito da unicidade da obra de arte non? Bueno eh de cada nodo dos anteriores vou tentar sacar un nodo que hora é? faco un paso rápido esto. a ver, o que teñamos pensado é, temos dous textos aquí que son dous textos de unha folla así o que pensábamos era cada que vamos facer así contar un pouco así e <risa> que na segunda parte de cada exposición comentemos un texto pero se si vos parece ben, eh? se si non... El fala moito, sabes que pode. Sí, que... No. Vale. Bueno, que se queixou. Te Non sei como enfocar ese dereito. Bueno, a ver. Vou bon rápido, vale, porque non son moi docente. Non no son sé sei medir moi ben os tempos ni nada disto. Bueno. Eh, a ideia é pensar se si no contexto que teníamos eh, hoxe eh, que partes de toda esta construcción da autoría sobreviven que partes están eh, reformulando a autoría que está pasando aquí é, cira, a cuestión é, é, non é pero creo que hai como eh, hoxe tres posicións eh, eh, co tema este de, do autor non? do autor propietario da función autor propietario entendido así como ta, non, non do escritor Eh, a idea de pensar Se si hai unha nova tecnoloxía Como ou a imprenta Se si isto está levando a algún tipo de transformación ou Se está conducindo tal eh, A idea de pensar Que función cumple eh, o, a, a mutación tamén No sistema capitalista O claro, capitalismo cognitivo notablemente a partir dos anos 70 Esta esta mutación que leva A cultura de ser considerada como delito Como recurso, que tamén ten unha serie Como de implicación, se tale Que que, que función cumple aí unha certa autoría Eu eh, pensaba así Rematar Pensando un pouco no texto ese do autor como productor De Benjamin, pero eso se non da tempo Da igual, porque o texto que propoño vai un pouco Por aí, entón pues podemos como No? Pois pues. Entón, a emergencia das redes como o novo espacio de producción que levaría a unha metamorfose todo este ecosistema cultural, non? E penso en dúas líñas, non? A primeira é unha reapropiación dos medios de producción no capitalismo cultural esta é unha líña que, digamos que eh, cuestiona, digamos, o polo propiedade non o polo función autor cuestiona o polo propiedade e, e, unha, unha segunda líña que seria eh, pensar novos dispositivos de producción significante, non? Descentralizados, non xeraquizados, descontrolados que aquí onde pensaba eu, eh, que un millón Óscar quere, quere contar algo do que, do que foi as experiencias da guerra e da comunicación ou, ou que supon todo isto contra a contra información non contra a información, sino contra a información esta idea de producción eh, distribuída colaborativa de discurso non? o rápido eh, no tema de internet é eh... E tal e cual Eu penso que Richard Stallman O, o que pasou co software libre Como experiencia non? Como, como un momento de, de Que efectivamente se dá algo Que é sólido Que, que é o software libre Que se produce distribuidamente Que, que, que é código Que é, unha, unha forma como, é unha, un certo linguaxe non? E, eh, O proxecto este Genulinus Nace como unha especie de reacción A tua apropiación que fai empezaron a facer pues pois, as compañías de formáticas no tal que aunque fan eh, literalmente cando o código sempre foi libre, sempre se circulou e tal, pois de repente empezaron a coger partes de código e eh, a eh, todo o código desem, des desenvolto, desenvolvido, desenvolvido. Desenvolto. Desenvolto. A partir das aí pues pois, empe, empeza a licenciar, ¿no? Caso Windows, caso Apple, telemóvel, Da aquí sale, pues, este proxecto ¿no? Que une a Richard Stallman Que traía un, esta idea de construir todo un sistema operativo de cero E Linus Torval Un tipo que tiña xa desarrollado des, Desenvolvido Desenvolvido o kernel, o núcleo do sistema ¿no? eh, O que me interesaba da aquí eh, que, O que eh, Richard Stallman entende como software libre O que define como liberdade aquí ¿no? Que a liberdade de executar o programa Se sacase o propósito A liberdade de modificar o programa para sustá-lo túas necesidades a liberdade de distribuir as copias, así forma gratuita, así un precio, a liberdade de distribuir versões modificadas do programa e da Bueno, estas catro liberdades penso que son que se poden traspoñer, ¿no?, na nas nas producións culturais. <coughs> pois, bueno, de feito creo que todo o movemento da cultura libre toma esto un pouco de, de base, de kernel. Pois pues seguimos falo un pouquiño, para a gober un pouco máis e despois Aínda podedes. Sí. A ver, a que hora procedes o descanso normalmente? Seis e, Seis e media? Bueno, pues en toda si... Pasamos ao texto Non, sigo eu E despois volveste aí E xa repartimos o texto teu E xa temos un pouco pues, para facer o taller Sobre o tema, eu creo que bueno, o máis interesante Vai ser todo este tema, no? Un pouco de o tema tecnológico Oxe, en día, non? E como abre un pouco... Como se reformula unha serie de prácticas A partir seguramente dos derechos de autor Pero que máis mérito de pues, Seguramente do mundo do software Que, que da propia crítica non? Desde un punto de vista máis teórico Que a autoría Então creo que igual como é máis contemporáneo E no que todos nos estamos movendo Igual despes podemos un pouco enfocar por aí o taller Então xa que aguanta unha hora máis pois paso eu porque vou falar un pouco, a ver Dani que por certo non te presentas ou si. Sabe que te chamas Dani, xa non quero dicir o teu nome por pois que van buscar. E eu son Óscar, ainda que moitos anos conocemos, pero non importan os nomes, actores. Ah, ah. Agora vamos con eso. Entón, queres queres estu? Si, sí, si, sí, va. Te desenchufar. Entón Dani fixe un pouco a señaloxía, non, do que sería esa idea de autor, non? digamos, históricamente cal son un pouco as matrices que van formulando eh, os vectores non? que conversen eh, nunha práctica que ao final é o que máis nos importa non? Eh, nunha referencia a un autor determinado non? con respecto a cada eh, e eu que quero falar un pouquinho eh, un pouco de, do autor como lugar non? Eh, e do problema do código pero non tanto en ese sentido quizáis é eh, ao que o xendía estamos máis habituados, non? Que vén da tecnoloxía da computación, eh senón do código máis ben un sentido lingüístico, non? Que decir, eh, sobre todo eh vai... <risa> nos, por supostos podemos o grande autor dentro dos autores que non é outro que Hegel, non? Eh y entón, o problema un pouco do código de representación ¿no? porque eh, son, digamos eh, dúas áreas eh, que están tan unidas e eh, que nos provocan tantos problemas eh, tanto na práctica artística eh, como na práctica, digamos, política ¿no? eh... Porque se me está a mí na pantalla aquí bueno, entonces precisamente que Dani va a entrar un pouco con, con esta este un pequeno texto de, bueno, foi unha conferencia de Benjamin, no ano no, 37, non? e eh, un pouco aquí tomaremos tomar de referencia a esta e que me teño que pollez no de porque non consigo ver no ordenador eh, entón, di, como di Alfred Devlin, sabedes que yo, o que escribiu Berlín Alexander Plath, non? e... Eh, O autor debe atopar o seu lugar xunto ao proletariado, pero cale este lugar, o dun protector, o dun mecenas ideolóxico. E di Benjamin, é un lugar imposible, non? Que é un pouco a partir de onde nos imos movernos, non? E así volvemos a tese proposta ao comezo. O lugar do intelectual na loita de clases, só poder afixarse, o mellor ainda lexirse sobre a base da súa posición no proceso de producción. Então, en, este, eh, en esta conferencia o debate que tiña pois, na época non? Eh, eh, que recalca Benjamin é que, efectivamente, o intelectual sempre un pouco deslegitimado non? na súa posición eh, enfrontada ao traballo manual, lóxicamente, ao traballo productivo, non? o que ten que buscar un pouco ese lugar imposible non? Eh, entre ser ese mecenas ideolóxico do, do, de, da causa, digamos, obreira, non? e asimilarse un pouco no seu propio proceso de producción o que sería a loita de clases, non? Entón, en este dilema eh, que le va percorrendo un pouco o, o, digamos, o traballo artístico, desde o que pode ser un enfoque máis ou menos político, non? Sobre todo cercano a ao marxismo, pois durante eh, o último século, non? Entón, seguimos creendo que, de algún lugar esa práctica sigue sendo un pouco ese legal imposible, non? E sempre vai estar eh, co cooptada, non? en ese dilema de producir un código, pero que ese código sea apropiado, ¿no? Eh, e se volvan contra un pouco de da iniciativa de esa obra que igual tiña un, un sentido máis político, ¿no? Entón, esta cita xunto con esta outra que un, un dos primeiros eh, escritos de, Heck, de perdón, de, de Marx Eh, 1844, ¿no? tiña Marx, 25 anos, que é a introducción á crítica da filosofía do direito de Hegel ¿no? eh, Porque Marx, por suposto, empezou criticando a, a Hegel, ¿no? a noso grande autoritas E é eh, onde, por primeira vez, Marx definiu que é o proletariado ¿no? Entón, ele en se está cuestionando onde está, está falando de Alemania ¿no? Onde é que está, en realidad, esa, esa posibilidad de, de emancipación ¿no? Eh, di, eh, na constitución dunha clase sen cadea radicais dunha clase da sociedade burguesa que non é unha clase da sociedade burguesa dun estamento que é a disolución de todos os estamentos dun sector ao que o seu sufrimento universal lle confire carácter universal que non reclama un dereito especial xa que non é unha injusticia especial a que padece senón a injusticia a secas que xa non pode invocar ningún título histórico senón o seu título humano que, en vez de oponerse parcialmente as consecuencias, se atopa en completa oposición con todos os presupostos do Estado alemán. ¿no? É un ámbito, por último, que non pode emanciparse sen, emancipar, sen emanciparse de todos os outros ámbitos da sociedade, emancipando así a todos eles. Nunha palabra, é a perda total do home, e, por lo tanto, só recuperando totalmente a a sí mesmo. Esta disolución da sociedade na forma dun estamento especial é o proletariado. Entón, xa desde un começo, Marx defino o proletariado como un non lugar de algún xeito non? Como unha clase que en realidad non é unha clase Entón, defino o proletariado como unha paradosa Como un movimento que ten a súa legitimidade en que non ocupa un lugar na sociedade E esa é a súa universalidade non? Entón, temos por unha banda, un pouco a definición de Benjamin non? Do que sería o lugar do artista como productor non? Ese lugar imposible É... Eh e un pouco a definición de, de proletariado en Marx non? como a clase que non é unha clase non? a clase que non cabe na sociedade e que precisamente a disolución de todos os estamentos que emancipará a sociedade porque precisamente non te queda outra que para emanciparse a si mesmo revolver todo que, eh, o consunto social non? entón con estas dúas ideas un pouco é coa que ímos traballar non? son eses dous vectores un pouco que teñe marcado todo de base eh, a partir de, do que non só so da política, senón do que é a co, coa política, entón un pouco problema xeral sería este da recodificación ¿no? a cuestión da código nas prácticas artísticas, por que recodificacións? Eh, porque un pouco o que queremos ver é ¿no? como reiteradamente, tentamos ter, establecer un código, pero ese código é reapropiado perde, digamos, toda a súa capacidade transgressora ou subversiva, non? E se converte nunha mercancía máis. Entón, históricamente, porque primeiro ímos a facer así un pequeno repaso histórico moi moi rápido, non? Ben eh da época eh na, na que estaba Benjamin falando aí, precisamente nos nos 30, non? da dicotomía clásica eh, de economía contra a cultura, moi propia ao marxismo, non? Sobre todo o do marxismo do século 20, esperamos que o marxismo do século 21 sexa diferente. Eh, como a cultura totalmente afastada do marco económico. Non, então precisamente as, as vanguardas históricas do século 20 se conciben en esa loita entre autonomía da arte contra arte e vida ¿no? arte más vida, arte máis pues, vida, pois sen hai, ¿no? porque as vanguardas, o que queren precisamente cerrachar co esa idea de autonomía de arte, fusionar arte-vida, ¿no? o seu modelo totalmente productivista, ¿no? e se basa na utopía na transgresión, precisamente o que queren transgredir é esa separación, ¿no? digamos, un xeito de arte total, ¿no? e, e, e o seu político sempre ven marcado ¿no? por un movimento utópico de transgresión, ¿no? Bueno, esto resumindo moito porque por suposto habría que matizar moito, ¿no? Os diferentes eh mentes das vanguardas, ¿no? Pero podemos pensar en, en, en calquera delas, ¿no? O os artistas máis prototípicos. Eh, pues non sei, por exemplo, no caso dun Picasso, ¿no? Eh, sobre todo para entender esta idea de modelo productivista, ¿no? Porque o único, digamos, que non se pon en cuestión esa idea de producir obra constantemente, ¿no? e esa obra además pues te que ser eh, linealmente utópica, ¿non? e transgresora sempre está rompendo un modelo anterior, ¿no? Con todo eso, con todo o positivo que eso puido ser, claro, desde un punto de vista máis artístico, académico, bueno. Entón, íbamos a un pouco eh, bueno, eu pensei que xa estaban os textos na web, pero se non estarán eh os que solicitei tres ou 4 son bastante breves, ¿non? Y entón, primeiro ímos Eh, acompañarnos de Dous de Hal Foster non Que é un crítico norteamericano eh, Que precisamente ten un texto sobre Recodificacións non? E entón nos di É esencial distinguir entre un arte política Que encerrada no seu código retórico Se limita a reproducir representacións Ideolóxicas E Eh, e aquí necesariamente non ten por que ser un arte procliva ideolóxicamente ao sistema dominante non? Sino, ou mellor tamén, é eh, un arte que se quere de algún xeito crítica con ese sistema non? Pero que simplemente se, a, se limita a reproducir Digamos, non sei, certa ideoloxía igual do socialismo real, por exemplo non? É un arte con política que preocupa polo posicionamento do pensamento E eh, pola efectividade material da súa práctica dentro da totalidade social Busca producir un concepto político de relevancia para o presente Non? Então, o problema precisamente vai ser esa preocupación por adoptar unha posición non? O sea ser consciente lógicamente de que un está executando un código non? e que ese código vai ser interpretado ou non vai ter un efecto non? a idea de Foster non? ten máis que ver con a resistencia que con a transgresión non? é dicir, cooperar desde dentro e para iso haberá que ter en conta particularidades da nosa sociedade globalizado, seus códigos e a producción, pero tamén a circulación non? Foster Eh, como le está facendo unha certa reconstrucción histórica eh, pois parte da base de que ese modelo transgresor eh, te moitas dificultades en realidad para lidiar co código dominante eh, eh, Por pola propia lógica da transgresión acaba sendo cooptado por iso eh, insiste en esa idea de resistencia non? que havería que ver como son os espacios de resistencia ou as líneas de traballo a existir alguna cousa A nos agora nos importa esta idea de circulación Da circulación do código, non? En vez de insistir tanto na producción eh, Fazer máis énfase, non? Na circulación do código Ben, o primeiro problema, por exemplo, é a recodificación do outro, non? Eh, a marginalización do outro ou a súa reducción ao xótico Outro retomado e procesado na súa diferencia A través da orde de reconhecemento Ou simplemente reducido aos mesmos non? Pensemos, por exemplo, na recepción dunha pois, obra Que, en principio, eh, pois pode ser polémica non? Ou, tamén, do outro, do outro lado, non? o traballo eh, en algún área non? Que, que está excluída de algún xeito de estatus oficial non? pero que sempre se pode recodificar no? como algo exótico. No? Eh, pode ser inoculado e posto fora de perigo, ou incorporado por medio da súa representación. Esta recuperación é unha das funxións da arte. E isto precisamente o que se tede coas súas culturas. Outro controlado no seu reconhecimento dispersado na súa mercantilización. No? E este problema, no? a diferencia, é usada productivamente. No? Pois nos estamos moi afeitos no noso sistema en que todo tipo de diferencia pues, se pode reconvertir en ¿no? una diferencia eh, competitiva desde un punto de vista do marketing ¿no? Entón, eh, o código ¿no? pode ser posto fora de perigo e isto importante, por medio da súa representación ¿no? Sabemos aí una un primera achegamento ¿no? entre código e representación ¿no? que un pouco como nos temos que ver como funciona isto e que sentido están unidos ¿no? Eh, como señala Foster, digo aí é eh, ao ámbito cultural o que é apropiación ao económico abstraixo o significado especifico dun grupo social es, eh, convertímolo nunha forma cultural xeral nun proceso que Bar denominou mitificación Esta é unha actividade específica, dos medios de comunicación de Marx volveremos un pouco a esta idea dos mitos despois pois co traballo de de, de Bumin para ver como les traballan esta idea De feito, esta é unha cita que vem caben no libro non? que divar, eh, que este, esta idea de, de, de traballar cos mitos podere ser unha opción, non? de porque o mito nos rouba non? no sentido que falamos antes de que mitificamos ese exotismo non? que o convertimos en mercadoría non? por que non roubar o mito non? nos proponía Abad en esta obra es de decir por que non roubar o código non? A política subcultural a política subcultural de Foster tamén el diferencio entre subcultural sub e contracultural subcultural sería eh, un arte máis eh, tendente á resistencia ¿no? a abrir espacios ¿no? e contracultural é aquel que se quere eh, que enfrentar digamos, desde o punto de vista da representación ¿no? en tanto que se ocupa en recodificar os signos culturais más que en proponer un programa revolucionario propio ¿no? trabalha principalmente como actividade textual problemas Pois por un lado, lóxicamente, o monopolio do código É fundamentalmente a cuestión De interferir no código ou descodificado non? Sempre tendo en conta que consumimos Fetichismo e diferenzas non? Cando a alta marginalidade crítica Aparece máis ben un mito do romanticismo Destinado ao consumo É decir que por nos podemos plantear na práctica E se interferimos o código Ou descodificamos non? É decir se conseguimos eh, o código dominante De algún xeito Desplazalo, cambialo Ou simplemente nos quedamos nunha descodificación deses códigos dominantes, no? de ese contradiscurso eh, que nos sirve a nos para, digamos, quitarle parte da súa autoridade, pero que non nos sirve igual como práctica. No? Esta descodificación pues, pode estar moi legada poa denuncia no? e a interferencia, pues, eu creo que é un tipo de práctica que a min me parece máis interesante. No? este esto está recogido de deste de, de artigo artista como etnógrafo de Hal Foster, ¿no? Eh y él entiende un pouco que eh hubo un primeiro paradigma, ¿no? dendas prácticas artísticas, ¿no? basávano produtivismo, moi centrado no traballo do artista, ¿no? Aí estaba a cita de Benjamin. ¿no? Contra <coughs> esa tendencia, non, pois eh, se revolve o situacionismo nos anos 70, non? toda esa óptica artística máis va xas na representación en o contexto, non? É dicir, pois a obra está vinculada a un lugar, non? A un... e, e se responde a un certo código, non? Eh, esa detecta, este é un texto contextos anos 90, non? Outro xiro nos anos 80 que o xiro etnográfico gráfico, non? Que máis máis vencellado o outro, esa preocupación cun outro do punto de vista cultural, é casi como é, darlle visibilidade ao outro. Non? É, son paradigmas que, de algún xeito, se, eh, se desenvolven unha partir de outro, críticamente, pero que ao mesmo tempo eh, conviven. Non? Conviven hoxendía, hasta diría eu, porque seguimos hoxendía tendo prácticas máis de un tipo productivista, eh, prácticas máis situacionistas, non? Eh, traballos máis eh, de tipo onográfico, no mundo no mundo artístico, ¿no? pero nos sirve para ter un pouco a panorámica de, de como se deron respostas ¿no? a, a esa idea de intervención e de transformación social por parte dos artistas ¿no? e que problemas detruxeron. ¿no? Esto nos, nos, bueno, nos ten que levar un pouco a, ao problema da representatividade e de recodificación Perdón. Entón, é a, sub, a posibilidad de subvertir o marco da representación O que nos debe conducir ao problema paralelo do código como base da comunicación e da linguaxe E como modo de representación E aquí un pouco que va a estar pues, todo o tema, non? Necesitamos subvertir eh, un marco representativo especialmente hoxe en día, non? Eh, desde o punto de vista político temos un problema, bueno, arrastrado de séculos, non? Pero que nos está estourando hoxe en día, non? Que o da representación política, a representatividade. Eh, e ás veces non sabemos moi ben como afrontalo, non? E en parte eh, porque a representación está inscrita de algún xeito no noso xeito de comunicarnos eh, en o xeito no que utilizamos a linguaxe e que a linguaxe se constrói, non? E, e ese problema da codificación da comunicación o que creo que impide, ás eh, veces, non? Darlle unha solución ao problema da representatividade política Ben, esta era a cita de Marx do principio, non? Para retomar a, a idea do proletariado como clase paradóxica de algún xeito, como clase que non ten lugar como non lugar casi como un movimento, máis que como unha clase non? habría que interpretar esa idea non? e a idea de emancipación como a recuperación dun lugar que non está ou a superación dunha exclusión dunha división non? a ver, eu creo que se vai entender melhor ben aparte parte, sen parte, a representación política, non? Eh, bueno, sen entrar un pouco esa en, en... o que serían pues, máis en analogías históricas, non? De onde sae esta idea de representación política, e, bueno, eh, que, que nos acompaña desde a modernidade, non? Eh, o paradoxo do proletariado, como aquela parte do consunto social, que máis que designar un agente histórico concreto, designa aquela parte de ninguna parte que aparece representada na súa ausencia, é dicir que aparece incluída na medida en que é excluída, non? A ver, o asunto, non, é que independentemente do debido marxismo, que por suposto hubo unha clase, digamos, históricamente concreta, non? que foi a xente, digamos, dunha transformación como proletario, como proletariado, alén Alénd eh, o que é obvio que aos endía, pois todavía temos esta idea de proletariado como aparte do conxunto social, que non hai ningunha parte representada, non? o que máis ben está representada pola súa ausencia, eh ese o oh, xendía, non, si xe igualmente válida. Entón, eh por lo menos dous autores eh, eh, contemporáneamente eh contemporaneamente teñen traballado moito eh, en este ámbito, non en ansí en eh, e outro sería Sille, non? Dou. Entón, eh Hansi, que vi, non, que aquí lo que define a política precisamente ele entende que política é o tipo de curto circuito da representación é dicir, da partes en parte do consunto social para ele a política se define como ese movimento da parte sen parte non, eh, que non lle queda, digamos, outra eh, que facer explotar ese marco da representación coa súa propia visibilidade non? fronte a policía que creo que define moi ben, non, como encargada de xestionar a inclusión e exclusión no campo social, non? Fala de réximes sensibles, e a policía simplemente eh, é a que ten que xestionar a exclusión social e a inclusión. Decir, o que se entende habitualmente por política, pois seo que gaan ser, entende que é a policía, non? E a policía e a política, tal como la entende, é o que dificilmente conseguimos ternos nós na sociedade, non? O temos en determinados momentos, non? porque un movimento, digamos, de carácter emancipador pero que, lógicamente ten que establecer un marco diferente ¿no? para poder facerse visible ¿no? para rachar coa división entre exclusión e inclusión ¿no? ben. Outra idea ¿no? que quero sumar de aquí é esta de Slavojísik, ¿no? que é de diferenza mínima que a diferencia entre o conxunto e aquel elemento excedente que pertence ao conxunto, pero ao que falta calquera propiedade diferencial que cuidese especificar a súa posición dentro desta estrutura social. É precisamente esta falta de diferencia funcional específica a que o converta a la encarnación da diferencia pura entre o lugar e os seus elementos. Este elemento excedente sería algo así, dixixe, non? como un tipo de Malevich na política. Un cabro enriba dunha superficie que marca a diferencia mínima entre o lugar e o que ten lugar entre o fondo e a figura non? Ui. bueno, simplemente coloquei aquí non? para recordar a que se refire non? Eh, o, o branco sobre branco de Malevich esta idea que ele ten en mente non? entón Aquele que o que temos aquí, non? Pois simplemente unha diferencia mínima, non? Un elemento excedente, hai algo que está aí pero que ao mesmo pues pois non está, no Marca seguramente ese non lugar ou, pues pois, negro sobre branco, non? Que foi a mesma idea, en realidad que, a, que a, bueno, tamén é cuestión agora de entrar que aportou para Barabar pues, o suprematismo, o Malevich, non? Pero como mínimo podemos rescatar Eh, unha vía non? Digamos, para, para poder traballar sobre a representatividade É ben marcada non? por ese carácter paradóxico do que está marcado como unha ausencia non? do que non é presente máis que como ausencia entón que o que converte cando falamos de sistema, que queremos decir? porque temos un sistema? Pois pues, sistema precisamente é algo pechado, non? E, eh, eh, e como conseguimos unha estructura así? Pois eh, temos que representar obrigatoriamente unha ausencia É dicir, temos eh, na sociedade por unha parte unha inclusión de consuntos sociais e unha exclusión Só so podemos ter un sistema na medida en que excluimos unha parte Senón imposible cerrarlo, non? Así sucede coa parte dos en parte, que paradoxalmente están pero non están ao mesmo tempo Pertencian un conxunto pero non caben dentro deste Se están representados é porque na administración dos espasos da sociedade Se contan como excluídos, non? É unha ausencia representada, é dicir, para poder falar de sistema Necesitamos que unha parte este representado, digamos, en negativo, este fora Só so, delimitando un fora podemos ter un dentro, non? e o que converta unha estructura que outro xeito é múltiple nun sistema fechado. Entón, a propia idea de querer representar políticamente algo, non? pois leva, eh, indefectivelmente, a ter que excluir unha parte da representación. Então, este problema é o mesmo que temos co discurso non? O discurso xeito de representación O paradoxo o análogo A función da representación na linguaxe Que ten lugar pola escisión que se produce no suxeito Polo menos feito de ser Quen fala non? A linguaxe divide o suxeito En suxeito denunciado, suxeito denunciación E con iso crea o espacio para comunicar Temos por Se eu estou anunciando unha frase Como esta que acabo de facer non? Temos por unha banda o propio enunciado en si sí, eu, que somos un xeito des enunciado, non? Na medida que falamos, para poder falar Temos que dividir Entre enunciación E enunciado Entre aquel aquel acto que estamos levando a cabo falar E o que se fala en concreto en si sí, Entended? Si, sí, non? A ver, porque aquí esta parte un pouco así O sogro, parte un sogro de trilero, pero Que precisamente Que precisamente Vale. Por lo que la cam vai representar ao suxeito, non? Porque para escribirse dentro do discurso simbólico como falante, ten que estar necesariamente dividido en dous ámbitos, non? Es decir, temos aquí o cuadro de Madrid famoso, non? Estor en unha pipa, non? Que está falto aquí vemos a diferencia entre o referente a pipa e o enunciado, pero o enunciado di que non é unha pipa entón entramos un bucle para dos ou algún seito, non? entón son os dous niveles o so que má grita además imos ver agora máis exemplos, está xogando eh, con dous planos pero además está inscribindo o propio cuadro digamos dentro de si, sí, o decir esto non é unha pipa porque se si pusera esto é unha pipa non teríamos máis problema, non? pero que di que non é unha pipa entón abre a posibilidade de que non concorden en enunciado e referente de algún xeito non? que está precisamente marcando esta idea non? e aquí estemos o noso querido xoxir foi o que definivo o signo como a diferencia conjunta entre significante e significado non? significante é a imaxe acústica que temos non? e o significado é a idea ou o concepto o signo, polo tanto, ten un valor diferencial con respecto a outros signos E aparece como tal ao relacionarse con eles no acto da comunicación O sentido xeras en este proceso pola circulación e a combinación entre signos Pois toda a significación remite a outra significación Entón, o propio signo non? é o que está dividido a súa vez en Un significante e un significado non? Para ter signo necesitamos esas dúas caras non? Digamos que o signo tenga esa, esa doble banda non? A imaxe acústica e a idea en sí non? e para ter comunicación pues un signo se vai relacionar con outros signos ¿no? entón, o propio signo aquí unha equivalencia entre signo e valor ¿no? lo que tamén podríamos extraer pues, eh, bueno, consecuencias, digamos, dun punto de vista económico pero agora non, non nos vamos a meter en eso entonces si signo ten un valor diferencial por lo que respecta a outros signos e iso Podemos falar de signos Dentro dunha multiplicidade de signos porque que se tivénamos un só signo Non teríamos Significado, basicamente dizer, Porque ten que haber unha relación entre eles Ten que haber unha cadena Para que poidan representar algo da realidade de aquí que está o problema, claro Digamos, temos un sistema de representación Que nos permite eh, Interferir, intervir na realidade Pero ten certas limitacións E que parte deste marco, non? Entón Un significante, no? a significación, sempre vai remetir a outra Se temos un significado, é porque cada signo vai remetindo a outro E vai establecer unha certa estructura no? da realidade Que é a que nos aporta un significado consunto Que é un pouco a idea que quero dicir É dicir, non pode haber un significado unitario o Significado sempre é relacional Dando o jeito, non? Entón, para poder deter esa circulación De un significante a outro non? Nun momento dado, esa cadea Ténse que apoiar nun significante Provisto dunha significación real Que funciona como unha mera apariencia e, o, e, o que chamaríamos non O significante amo non? Digamos, o significante máis ideolóxico Que o que aporta Ese pegamento, por falar así non? Eh, Comunicativo Que funciona como unha mera apariencia Porque o que oculta De algún modo é que non hai nada que ocultar en este bucle reflexivo, se pega algún contido contingente que permite pechar a estructura nun sistema pechado. Digamos que a cadena... ...continuaría de un significante a outro, non? Entón, o único xeito de ser de ter... é chegar a un significante sin significado, que non significa nada, non? É precisamente o lugar onde nos creemos que estamos no significado. Normalmente, isto pues, lógicamente por exemplo, pensemos en democracia. Que é en realidad democracia? O que a liberdade? O que é a justiza? ¿no? Temos ni idea, non? Pero precisamente eso que sempre nos move a actuar, nalgú seto, non? Entón, realmente por eso de aí que está ocultando de unha apariencia de si sí mesmo. Está ocultando algo pero está ocultando que non hai nada que ocultar, non? Porque é o propio funcionamento da linguaxe o que inscribe, digamos, que a significación funciona deste xeito, non? Entón, digo bucle reflexivo, non? Porque, aparte, unha vez que se detén aquí é o que pasa a resignificar a toda a cabena, non? Toda, toda esta circulación ten un sentido, lóxicamente, porque se para en algún sitio E a partir deste podemos reestructurar toda a cadena, e o que nos aporta todo un significado, non? Ese pega un contido contingente Como funciona isto? Por por unha cuestión completamente contingente Es decir, non é para nada necesario un determinado significante amo, digamos unha autoridade, é a que ten o poder de significar toda a cadena, non? Hai un exemplo moi claro de Sisegnon que fala, do, de, de, por exemplo, do monarca, ¿no? Do monarca na filosofía de direito, de que, que cala o papel do monarca, nada, ningun. Simplemente este, este, significante. E que sentido ten que a monarquía sea hereditaria? Ningun. Pero precisamente por eso é completamente contingente, desde ese punto de vista completamente lógico. Non? Unha república no sentido de unha elección digamos, democrática dos chefes do, do Estado non tenía sentido ningún porque se si con algo nos vamos a identificar é precisamente con algo que se xa totalmente absurdo dicir, que non teña racionalidade no sentido de que, que sentido ten que vida, o poder se xa hereditario pero eso precisamente o que fa identificarse a xente a posibilidad de, de esa contingencia non? non sei se me estuvo explicando máis ou menos entón veíamos antes o cuadro de Magritte Eh, podemos loitar, bueno, despues podemos volver sobre esto, se voy a seguir demasiado rápido, non? Podemos loitar con, contra este problema, digamos, da representación, do código, non? Eh, pois, pues, lóxicamente, co tema das paradosas, non das aporías, podemos... los mesmos serán esa paradosa Entón, recursividade é esa propiedade, non? Que podemos incluir o resultado dun proceso, se volvemos a incluir dentro do proceso podemos chegar a infinito, ¿no? que facemos o que se chama unha aposta en abismo ¿no? Por exemplo, esta figura ou esta Seguro que todos faz... tenes feito algunha vez Facedes un cuadro, dentro doutro cuadro máis pequeno, dentro doutro cuadro máis pequeno ¿no? E iso que vai sucedendo? Unha cadena infinita Pero ao mesmo tempo está enmarcada ¿no? Lembrades eh, o de Magritte ¿no? eh... Eh, por exemplo, o a clásica esté de Hambleton, no? da posta de abismo, no? do abismo, non, de teatro dentro do teatro. Eso que, pois, eso que nos fai visible este bucle. Que lle pasa ao rei cando ve a propia representación do que aconteceu naquele espectador, pois que revive, digamos, de algún xeito que ali aconteceu e, e, digamos que entra en conmoción, non? Entón, a través das paradoxas, non, eh podemos, digamos, desplazar de algún xeito a representación esa, esa función representativa de eh, eh, facela visible por algún momento ¿no? lo que sucede, pues, eh, que é o exemplo máis claro do cine por exemplo, ¿no? cando en medio dunha película a cámara se vira ¿no? eh, eh, eh, eh, eh, o, o que estaba, eh, digamos, fora de campo ¿no? todo o equipo técnico pues, de repente aparece en pantalla digamos que eh, o sentido da ficción xa non pode ser o mesmo que ten unha especie de efecto de de verdade aí ¿no? O problema, eh, bueno, a partir de aquí, digamos que imos, podemos ver diferentes graus de intervención artística ¿no? Entón esta é unha opción, unha posibilidade ¿no? non, non é máis radical Este, por exemplo, é un clásico exemplo tamén Cuadro de Alía, metamor de Narciso ¿no? Que está facendo ¿No? ele? Pues, a ver, se isto é a Narciso Pois pues, vai representando unha e outra vez Xa demos a Alía arriba entre as montañas que volve a estar Narciso ¿no? No, este xogo de espellos eh, É recursivo ¿no? ese sentido de que hai un proceso Dentro do proceso incluo resultado E o volvo incluir e así hasta infinito ¿no? Digamos, cal sería o Si, sí, temos un punto de fuga no cuadro eh, Pero en realidad A representación É infinita, por así decirlo Non representamos un objeto como no cuadro de Maldegrit Que é unha pipa ¿no? Aquí o que estamos facendo, estamos representando é infinito E ¿no? entón E Hai un momento que se si nos damos conta de eso, digamos, saímos un pouco da ficción, saímos do cuadro non é o mesmo quedarnos vendo un objeto que quedarnos vendo algo que nos fais aposta en abismo, non, que dalgun momento, dalgun xeito nos está devolvendo a mirada. No, no momento que somos conscientes eh desse mecanismo, ¿no? como cando esa cámara se vira, ese efecto, non, ese bucle reflexivo, polo menos podemoslo facer visible. E este o clásico, dos clásicos, no Que tamén describe Foucault nas palabras e as cousas, non? Aquí xa non é, aquí nin se hai fora do campo, porque está é a recursividade total Está non so Velázquez, senón o rei es... Vale, bueno, sobre secundro, xa está todo dito, non? Ben, entón, a posibilidad deste espacio en branco non, É o que abre o campo das crenzas non? Porque é a crenza o que nos permite comunicarnos Das identificacións contingentes Identificación que sempre remite pois, a, a precisamente a ideoloxía A posibilidad de de pensar que aquí pode haber algo Que nos toca especialmente o que enche de algún xeito E se vale ir non do xeito Entón, o papel da autoridade é suturar ese campo marcar a liña de exclusión e de representación e conter a intrusión do real o ¿no? real tamén ese sentido máis psicoanalítico ¿no? do traumático daquilo que a súa falta de sentidos se nos presenta como traumático que con sustancia a la vida ¿no? pero que to tocar lógicamente tratamos de distanciarnos de todo momento ¿no? eh, Por eso dicíamos que a policía administra se o espacio de exclusión fronte a política que designa o paradoso representante da falta de representación, a en parte sen parte ao remars proletariado. Entón. proletariado sería precisamente o representante da falta de representación. Na medida que hai un campo social cerrado, hai unha exclusión. Na medida que hai representación política, alguén que alvé vai quedar fora, non? E entón conta formalmente como ese alguén que está fora, é es dicir todo o mundo sabe que hai alguén fora do partes social público, no? Pero simplemente está aí, de feito Eh, aquí se dá a volta a historia Porque se si eu estou dentro Estou encantado porque hai alguén que hai fora Entón saber que hai alguén fora Me fai a mí estar dentro todo ¿no? aquí é un pouco perverso A parte excluída funciona como un síntoma É ¿no? dicir, sabemos que hai esa exclusión E podemos denunciar a exclusión dunha parte Para tratar de deslegitimar a repartición do sensible Nos podemos efectivamente denunciar eh, Diversas prácticas de exclusión Diversos colectivos todavía máis marginalizados Eh, como síntoma precisamente o sistema, ¿no? o síntoma de esa exclusión pero, o sea, criticamos esa repartición, esas reglas do xogo pero claro, a dificultade consiste en sustraerse ao mesmo tempo a identificación o problema é, lembramos que antes decía Foster ¿no? de, do outro, ¿no? desa de fantasía do outro, desa exotismo si non nos identificamos con esa posición excluída es decir, hai, hai un punto perverso o que hai que sustraerse de algún xeito non? posto que, de algún modo, está a operarse a nosa forma de concebir o mundo. es decir necesitamos imperiosamente precher isto, non? Entón, o difícil é eh, tratar de intervir sobre esa representatividades, sobre esa representación, non? Tratar de intervir en ese código, robar o mito, non? Que decía pero sen caer de novo nunha nova fetichización en realidad sería a palabra non, non facer desexcluído un fetiche non danosa causa, por así decirlo entón, o problema é que sempre é un presuposto, sempre temos ese punto fego o marco o marco polo que miramos desde a ventar o encadre é a fantasía fundamental que así como define Xixer en o límite desa de fantasía o que temos sea a diferencia mínima non só podemos ser conscientes desa de diferencia nisiquera podemos En el fin, fala moito de atravesar a fantasía Pero vamos, o que está claro é que ese punto cego é indispensable Na nosa forma de, de, de, de conferir o mundo, de comunicarnos, de articular unha linguaxe sempre temos un punto cego, non? Entón, temos que ser conscientes deso Sin, outra vez, non? Tratar de preencher ese punto cego con algunha causa perdida, non? este o texto que temos que é un extracto de, de un artigo de xixe que usamos xamos mellor para despois, non? Si, sí, veño que fala precisamente sobre o lugar da fantasía, non? Explica con un pouco máis de detalle isto que estou explicando eu é bastante mellor, supónio Ben, esta é a diferencia mínima eh, eu máis ou menos creo que se pode explicar así ¿no? temos un proceso de crítica ou de ruptura co código ¿no? digamos, seria un proceso lineal en este sentido ¿no? temos unha realidade eh, podemos criticala podemos incrementar o grado incluso chegar a un grado de radicalismo total ¿no? eso permanece eh, en todo proceso de crítica ou de ruptura co código eso permanece en un ámbito espectral por exceso ou por defecto ¿no? en realidad nunca temos o espacio virtual en toda a súa pureza Esa precisamente a última fantasía que ofrece Matrix Xusto a que oculta a inexistencia do grande outro bueno, Teníamos que ler o texto para dar un pouco máis de sentido a isto Pero a idea é que se elevamos ao límite esa crítica non? Como moito O único que podemos ser conscientes Aquí non se ve moi ben, pero bueno, isto debería estar difuminado como isto E digamos que se esvaecen os contornos dese de marco Pero non somos capaces de non ver Non xa unha certa pantalla como moito podemos ser conscientes desa, desa diferencia dese bucle de algún xeito entón, se recordamos eh, a, a, a, o relato que facía un pouco Foster non? da arte do século XX tamén podemos ter eh, unha secuencia lineal porque tamén é propio da historia, da historiografía non? cada que facemos historiografía contamos un relato ¿no? e eh, un relato lineal de algún seito ¿no? productivismo, situacionismo etnografía ¿no? entón, vemos precisamente tamén eh, esa inercia ¿no? de ir eh, mellorando a, a eficacia da práctica artística dun punto de vista político pero que no límite limite pues nos, vai, nos vai levar a esta posición sí, porque de algún seito o código sempre é recapturado e temos que volver a desplazar, non? Entón, como operar, non que facer ou como intervir? Non? Esta idea de acto da que ten falado moito xixe, eh, entende que ten que ser el entende que ten que ser diferente a, non? Unha performance, por exemplo, que diferente do dun paso o acto violento, psicótico, non, dun autantal, no sentido de que toca o real. Desbrazo. Ten que ver coa fantasía fundamental Que estrutura nosas creencias e a nosa actividade cotidiana Para ele, un autento, un acto auténtico Incluso dando o punto de vista artístico, artístico político É o que vai cara a esa fantasía fundamental ¿no? En vez de, digamos, non perder o tempo Eso xa é demasiado decir eh, Enfocando, digamos, eh, no contexto Enfocando esas posibilidades críticas que temos senón tratar directamente de enfocar a, a idea propia de que esa pantalla sempre vai estar aí, non? de que un problema que está na representación e no código eu personalmente creo que poden convivir, digamos, todas esas intervención vamos, ¿no? entón eh, no mesmo sentido digo eu, a crítica convertese en clínica ¿no? eh, por dous sentidos, non? Primeiro, porque esa análise que nos facemos da realidade Esa lectura, esa interpretación eh, pues Como o propio psicoanálisis ten lugar no medio da transferencia a ver, eh, o, o diagnóstico clínico ten lugar no medio da transferencia ¿no? Non é obxetivo Esa diferencia do no psicoanálisis con, con ir a un médico normal Quero dicir, que desde a posición de científico nos nos revela o significado dun síntoma ¿no? Eu non estaba aquí facendo ninguna Ningún marketing a favor psicoanálisis ¿eh? Pero eh, esa idea es muy interesante Quiero decir eh, Digamos, análisis en este lugar No me dé esa transferencia No, no me dé esa relación Entonces, como mínimo, nos incluye dentro Es decir, no puede haber un discurso neutral Discurso que está mal escrito ¿no? eh, Es decir, no hay objetividad en ese sentido En ¿no? menos de un punto de vista político o mínimo que podemos facer é incluirnos dentro nos do discurso, non? Don, afición comunicativa non pode ser eliminada vale a, que, a temos que ter en conta, é o único que podemos facer non? ainda que grande outro non exista, decir esa grande digamos, autoridade, que no texto pois é o que xo dá co, coa película de Matrix, non? Eh, eso que lle dá consistencia a toda a comunicación social sabemos que é falso, non? Temos que ter en conta que esa falsidade, digamos, é ontolóxica, por así decir, vai estar a ele, non? Anda que o grande outro no existe, eso non invalida a lógica social do discurso <coughs> Entón, hai moito, moito escrito e moita teoría tamén en contra, lóxicamente, da representatividade política Vale, pero podemos ser eh, todos os radicais que queramos Pero que, como dixía o, no, o conto de Monterroso, o dragón se calí decir dicir, eh, non é xo que podemos ser críticos cos medios sociais de masa de comunicación, quero dicir, pero é que a propia lógica social é así é así no sentido de que a comunicación te que funcionar desexeito, non? Entón, eu considero tamén que esa representatividade ten un carácter bastante otolóxico Ben, entón, a comunicación presupón que un outro a que comunicar é mesmo que un eu, non? Quer dicir, eu mesmo me teño que presupón como un eu para poder falar te como aquel que anuncia. Entón, no límite en realidade todos me os meus enunciados son autorreferenciais. Da igual o que este falando, todos me presupoñen a min, como que se están anunciando, ¿no? En segundo lugar, además, ¿no? Esta idea de que a crítica se converte en clínica, ¿no? Eh, bordeamos o baileiro, ¿no? O que nos volve sumamente vulnerables, entón. Toda esta operación os pues, pode estar moi ben, ¿no? Pero pero como estar todo rato eh, detrás de bambalinas, ¿no? En no sentido de de de pues, pues operando lógicamente con este vacío. ¿no? Entonces, por acabar un pouco co, co, coas propostas de Sige, non ten sin alado duas vías posibles de acción, substraerse e sobreidentificarse, ¿no? Ninguna delas é eficaz por completo, como é lógico, ¿no? Pero por lo menos logran desplazar el entiende ese núcleo fantasmático sen xerar un novo significante an, amo, ¿no? Entón a idea é xerar algún tipo de cortocircuito pero se vos pisades eh ou sustraerse ¿no? Digamos, ou de algún modo unha certa política de desaparición, no? Que para nós terá moito que ver co anonimato, seguramente, ou sobreidentificarse. Esta sobre entón el entende. El entende, ¿no? Que Que toda a lei social, digamos, todas as sociedades se estrutura a partir dunha lei, non? Temos códigos legais, escritos, pero que realmente as reglas que implementan na práctica eses códigos son orais, non? Son... están ocultas de algún xento, non? Precisamente o que permite o xogo do correcto, do políticamente correcto e o non Sabemos cando se pode decir algo e cando non, e iso non está escrito en ningún lado, non? Entón, é unha práctica comunicativa, non? Entón, para poder, digamos, subvertir de algún xeito esa lei, ¿no?, eh, a único modo é para él sustraerse, non de algún momento desaparecerse, ou sobreidentificarse. Eu creo que a sobreidentificación, por exemplo, para mí o mellor exemplo é o propio Xise, ¿no?, que é, digamos, o que el fai, a súa propio xeito de trabadere posta en escena, é dicir, él sempre di que seria imposible que alguén se identificara con el como, como maestro ou como intelectual ou polo estilo bueno, si é que eu son un monstruo, quero dicir la pessoa cheia de tics, bueno, todo eso, non? quero dicir, e incluso a nivel de dos seus textos, non? quero dicir, ou por exceso ou por defecto pero, o peor é estar aquí no medio e creerse esto, lógicamente pero, tampouco é difícil criticálo sen facer yo xogo, non? volvemos un pouco todo o tema de representación e do código Entón, podemos identificarnos por exceso e unha forma de subvertilo, non? Eh, como díe, non hai mellor xeito que colapsar a sociedade que se si todo o mundo se decidir a cumprir todas as reglas eh, digamos, éticamente, non? Parar todo o mundo nos semáforos nos momentos cruzar todo o mundo cando ten que ser y decir, todo ese tipo de cosas que nunca facemos, non? Entón, eso que ele entende por identificarse totalmente coa lei es, esa identificación total e que de algún modo paraliza a sociedade que ten que lógicamente presupor unha serie de reglas non escritas para funcionar non? e a outra idea é sustraerse eh, que queda un pouco máis desdibuxada eh, pero que eu personalmente entendo moi ligada a certo traballo co, co animato que é a parte que sigue pero que igual podemos retomar tamén despois o que porque esto, bueno, son simplemente dos exemplos un eh, booming, un colectivo e ¿no? un par de cousas máis pero se queres os retomamos despues que a parte digamos un pouco máis de, de prácticas e tal eh, temos amén pues, os textos vos eh, parece? facemos a pausa agora? No? Sí, sí, claro, okay, que dades aí agudeado eh? ¿A qué supongo que acaba esto? ¿As? Sí, podemos estar 20 minutos. Perfectamente. Parece 20 minutos. señor. Sí. Aparte, a mí tengo que cambiar para internet. ¿Qué? ¿Qué? que non é posible determinar previamente unha interpretación unívoca e eso quere decir que calcret tipo de intervención que teñamos eh, por moito que nos queramos determinar previamente o seu significado do punto de vista social ou máis normal <coughs> e que o factor de incertidumbre sea, sea bastante considerable non? entón, simplemente o que se trata é de aproveitar eso a favor e non en contra non? entón, por iso se incluso xa antes da, da irrupción da rede que con respecto á intervención nos medios de comunicación de masa espacial falta máis que un enfoque estratégico, non? esta idea de eh, o mellor sería facerse cos medios de comunicación non? es decir, se dun punto de estado capital pudiéramos comprar, eh, ter un, un gran medio de comunicación non? máis bien un enfoque táctico, micropolítico non? e entón él anticipa esa idea do que ele chama guerrilla semiolóxica e a clave está na recepción do código e na súa interpretación non tanto no centro emisor, non, así no esquema básico da comunicación temos emisor, receptor, de acálene, o medio e, o que se chama o ruido, <coughs> Que decir que son <coughs> eh as interferencias do código precisamente, no? E a mensaxe depende fundamentalmente desta transmisión do código e da súa recepción, non? De feito, propios medios de comunicación de masas Como a publicidade O que pregan profusamente a redundancia Para contrastar o río da repetición A redundancia no sentido da repetición Por todo tipo de calmes posibles non? Da mesma mensaxe non? E como les aseguran eh, O maior número posible non? de, de receptores non? non polo contido en sí da mensaxe As veces pode ser máis eh, inteligente apropiado eh, Non sei, ter máis chispa Que decir pero sobre todo é pola redundancia lógicamente, pois, eh, as campanhas publicitarias as grandes eh, marcas no? que teñen detrás é unha cantidad de insoportable dinero no? que o que utilizan eles para, como factor de redundancia no? entón, unha intervención política dí eco aí, ten que tratar de alterar os códigos de desplazarlos para ofrecer no lugar da súa recepción unha interpretación diferente en no? un momento que el día aí no texto que casi teríamos que ir, pois pues, de porta a porta, ¿no? eh, para re reconfigurar un pouco esos códigos. Entón, esquecerse un pouco do emisor, non, e tratar de interferir por pues, na propia recepción da mensaxe, non? Senón, no sentido de de explicar de, de a xente equivocado, por lo menos que es esa diferente, ¿no? entón, sobre esta idea tan tan sinxela eh, da guerrilla semiolóxica ou da guerrilla de comunicación Eh, pois pues, eh, hai bastante xente traballando, non? Principalmente, so traio un par de exemplos, non? Eh, que a mí me parecen os máis interesantes. Eh, este é un, ¿no? Que é o colectivo eh Bumin, que comezaron sendo Lutherbliset, non? Que traballan a través principalmente da idade mitopoies, ¿no? da creación de mitos. Non, Luther eh, entón, Lutherbliset Vale, contai un pouco a historia Esta serie de imaxen, non? Que les escolleron Que é unha imaxen, é un fake, non? Unha imaxen falsa, non? A finales dos 90, unha serie de sucesos, non? Comezaron a chamar a atención dos medios e Tan só había un denominador común, non? Un tal Luther Blissett eh, Parecía ser o responsable De unha serie de accións bastante singulares Que acontecían en diferentes lugares en un tempo próximo É ¿no? decir Luther Blissett era o protagonista De... Unha acción, de repente, en Roma, porque en Italia a partir de daí se foi espallando, ¿no? Ao mesmo tempo en Bolonia, ¿no? E entón chamou atención dos medios, ¿no? En realidad, de todo comenzar a pocos anos antes, a mediados dos noventa, un novo héroe popular comeza a tornarse posible la imaginación dun grupo de activistas. Daquelas decide que durante cinco anos Luther Blissett vai funcionar como un subónimo múltiple. Especialmente en Italia, o LVP, no Luther Blissett Project, Participa en varias acción entre 94 e 99 Fomentando a lenda dunha figura misteriosa que a xeña comeza a ser coñecida Segundo os seus propios protagonistas tratados de algún seito Dun Robin Hood da era de información que librou a guerra de guerrillas Contra unha industria cultural en proceso de profunda transformación Fai trasnadas nos medios masivos como un seito de facer arte Sempre reivindicando a responsabilidade dos feitos Escribindo as fallas do sistema O cara aproveita para facerse público, non? ou para transmitir un bulo decir, aproveitan eh, acontecimentos nos que les non tomaban parte para reconfigurarlos de alguna maneira non? Eh, e aproveitalos non? xa que estaban nos medios ou eles mesmos poñan en marcha algún algún evento non? esto da mitopoiesis ven eh, a idea non? de que eles seguindo unha cultura eh moi próxima do, do oral, non? da transmisión de contos eh, e relatos populares, non? Quer decir, utiliza a cultura popular, básicamente chamanto o que quere decir, non? Eh, as posibilidades que ten de intervención política, non? Toda máis básica, lembramos que antes falaba de de roubar o mito, non? Pois eh, crear un mito propio, en este caso un mito falso, non? Algún xeito no que diversas persoas poden intervir eh, e aproveitan esa oralidade da cultura popular como medio de difusión. Eh, Despois, as intervencións en sí, ¿no? pois, eh, algumas tiñan un carácter máis marcadamente reivindicativo, algumas simplemente era carácter lúdico, non? Eh, de todos os seitos, Luter sobre todo, non? Eh... O seu traballo non? se reflexou eh, na literatura coa creación de novelas Eles escribían colectivamente novelas A máis famosa delas foi Pú eh, Que se publicou no 99, quero recordar non? Da que escolleron, foi unha novela que escribieron entre cinco persoas non? Eh, Escolleron a Guerra dos Labregos Eh, a Bauer Krink ¿no? que tuvo lugar en Alemania en alrededor de 2500 ¿no? después da reforma protestante de Lutero y escolleron a figura de Thomas Munster ¿no? eh, como gran, un pouco, líder daquela revolta eh, traballan con esa propiedade do mito dentro do mito dentro da creación fi, fi, ficticia no recolle un relato histórico e fa unha especie de alegoría do que eramos a finais dos 90, de, de todo o que foi un momento eh, alter global, non? como se estaba posicionando no mundo, eh, a cuestión un pouco que que decíamos antes da variabilidade ou interpretación e como se recolle despois, non? o problema o problema que eles tiveron a pesar de todo de todo éxito que que tivo a novela, non? que por certo, despois un pouco falaremos desles pero foron bastante pioneiros na publicación con Creative Commons, non? entón dieron lle toda a difusión posible eh, a obra, non? Eh, foi que foi conversendo un pouco nunas, esa mitoloxía realmente de veo real e conversou un pouco no acontecido en Xénova eh, a finais dos 90, non? entón a xente comezou un pouco a apoyarse en ese mito de Luther Blissett, para facer política, non? Eh, digamos que en un momento semellante O que podemos estar hoxendía ¿no? Podemos estar necesitados dun certo mito Eles pensaban que podía amanecer ese mito a favor Pero ás veces se pode volver en contra ¿no? eh, después, Anos despois sacaron un texto Que estará un pouco entre na biografía ¿no? Que se chama Espectros de Munster ao Amanecer ¿no? Que fala un pouco de todo o acontecido en Xénova eh, Porque se decataron un pouco De que eles, digamos, dun xeito máis ou menos lúdico Estaban un pouco empurrando non? A xente a unha batalla política Non só so política, si case militar Para que non estaban preparados non? Estos son os eitos máis interesantes Que les retoman tamén eh, Un pouco que foi a idea do zapatismo non? Na creación de, Da figura do subcomandante Marcos non? E como o, za, o propio zapatismo e utilizou os medios de comunicación eh, tácticamente eh, para establecer unha liña defensiva, digamos, en torno a todo o movemento, non? Incluindo a propia caravana zapatista na que les participaron, que conseguiu pois pues, que eh, chegar a Tamaulipas, non? entón toda unha posibilidade, non? Eh, esta mitopoiesis. Esta creación de mitos. Pero o problema eh, frente ao que veíamos antes, ¿no? de desa de diferencia mínima non? da radicalidade, o mellor de, de contar con ese espacio valeiro non? o problema do mito é que realmente ten un contido, non? aposta por que ese contido seja efectivo políticamente pero entón tamén é moito máis vulnerable non? Eh, agora tengo que sair aquí Y este fue el siguiente proyecto, booming que directamente significa significa nadie en chinés, ¿no? ¿Eh? Sen nome, se nome, ¿no? Estos son ellos, ¿no? The Revolution is Faceless, ¿no? Siguen siendo un colectivo anónimo, no físico, ¿no? Ainda que se hacen apariciones, ¿no? E despois TQ eh, Bueno, publicaron alguma novela máis Último gran proxecto deles é Manituania no? Que é unha novela ambientada en América alrededor de 1700 Isto non abre bueno. Non pasa nada Este é a página deles <coughs> Podes entrar, a todos textos de discusión é simplemente bueno, remarcar un pouco esta idea non? da guerrilla da comunicación e da utilización dos mitos non? ainda aqueles eh, bueno, pensaran despois que podían ter sido algo insénuos na construcción de ese mito popular teño que un texto que din vale, Di, a que é inspiradora, eficaz, a metáfora era unha falsa representación non había ningún asedio real en curso ¿no? están falando da metáfora que colleva xente ¿no? sobre a guerra dos camponeses dos labregos perdón en, en, co eh, cúmedes do G8 ¿no? en Xénova en 2001 malexpiradora eficaz eficaza metáfora era unha falsa representación non había ningún asedio real en curso xa que non podes cercar un poder que está en todas as partes cuxa principal manif manifestación é un fluxo constante de electrons de bolsa a bolsa Esa falsa representación mostraría-se fatal en Xénova. Estábamos malinterpretando as cerimonias formais do poder cara a sí mesmo. estamos cometendo o mesmo erro que Muster e os veseños alemãs. Escolléramos un campo de batalla e un suposto día de... Estábamos dirixindonos a Frankenhausen, non? De feito, eles reflexionan sobre que foi o error, en realidad, de abandonar un pouco ese anonimato político, digamos, ou esas accións máis eh, de guerrilla, non? comprarse un pouco esa gran batalla que ali se forma contra o contrapoder, non? Porque pues tiña todas as de perder. Na, non amei, Bueno, non pasa nada. Descolóne vale mais. Es que. Hm? Mm? algous. Eh, a partir de todas esas reflexións, non, pois eh internet puesto toda unha liña de diálogo, ¿no? con, bueno, con todos os lectores, os interesados en participar sobre o que les chamaron New Italian Epic, non? Precisamente sobre esta cuestión da épica eh, dos, dos mitos, non? Eh, eh, dos relatos. Ah, no, está aquí arriba. Pero esa página de Bansky. Bueno, non pasa nada Bien, Aquí falta Bueno, imos seguir Que senón eh, Rápidamente, simplemente outra idea ¿no? Este do site ao site ¿no? Aquí, unha rapidísima retrospectiva Hai un texto de Rosalind Krauss Que dos anos 70, non? donde la pon en circulación esta idea do campo, están, de, do campo expandido, ¿no? o que é la razón ali ¿no? eh, que a lógica da escultura vinculado ao pedestal apareceu desde, desde, desde os comenzos ¿no? vinculada a unha lógica do monumento, da mon, monumentalidade. ¿no? Eso foi a finales do século XIX que con Godán empezou a esbaecerse, ¿no? un par de proxectos de Godán, eh, en concreto de Balzac, ¿no? E non foi hasta a do siglo XX de Iela que comenzou o campo expandido non? que foi un pouco eh, se veamos antes na retrospectiva de Hans Foster tem moito que ver con esta idea do contexto da situación da representación non? deixaron de, de representar a estatua como un monumento non? e pasaron a escultura tomando espacio público non? este tamén foi o un pouco do land art non, como recuperación da natureza como lugar artístico, non. Isto é unha citadela, non. Eh, se refira aí a xodar. Eu diría que con estes dous proxectos escultóricos cruzamos umbral da loxica do monumento estamos no espaço que poderíamos chamar da súa condición negativa, unha especie de falta de sitio ou de carencia de fogar, unha perda absoluta de lugar. O cale canto, como dicir, que entramos no modernismo posto que é o periodo modernista de producción escultórica e o que opera en relación con esta perda de lugar produciendo monumento como abstracción o monumento como puro sinalizador ou base funcionalmente esbrazado en gran texito referencial é un pouco a mesma cuestión que veamos antes non? sobre sobre a lógica estado significante a diferencia mínima non? como na, na área de escultura <coughs> empezou a traballarse sobre esta idea negativa de lugar non? de non lugar Eh, eh para perder esa monumentalidade de escultura, no? De crear todo un campo expandido, no? De significación de todos de, de esta pues, natureza. E a partir de ahí bueno, foi o que deu a todo tema de instalación no? Por eso. Depois volvería, este sería o debate, no? Volvendo ao tema dos códigos, no? Eh, se si eu fago instalacións, que sentido tener facer instalacións nun museo? Totalmente absurdo. ¿no? problema de decodificacións e redecodificacións ou de mercado de arte Este é o, digamos, que a obra emblemática do Land Art e a Espiral Yeti 1970 no deserto de Utah de Robert Smithson no? Este é unha foto aérea eh, non sei se a conhecedes é bastante conhecida no? Bueno, aquí dando un salto mortal Simplemente quería chamar un pouco a atención sobre outro artista que Vansky, tamén ben conhecido, ¿no? por esta línea de autor anónimo e eh, en esta línea ¿no? de recuperar o espacio público, en este caso a rúa, eh, para crear arte onde esbo tempo política. ¿no? Pase que esta así si que no se si abrirá o... Okay. Bueno, no pasa nada, simplemente era para rápidamente ver así algunas, o oh, sí. las suas obras, no, aquí se me pasa ahí. Bueno, como yo quiero dejar, paso a Dani, y ahora tenemos que debatir un poco, a cabo, eh... un artista que daña a Ostojich simplemente por este proyecto, no, en dezembro de 2005 cando era a presidencia austríaca da Unión Europea eh, bueno, ela presentou bueno, estaba financiada a acción la ¿no? Unión Europea digamos, para darse publicidad como como ser entes da presidencia da Unión Europea ese semestre, no a se invitaron a unha serie de artistas a expresar a súa idea sobre o que era a Unión Europea e a Austria ¿no? ela yugoslava y entón fixo este Eh, se fotografiou a si sí mesma facendo ¿no? un pouco unha sátira desa de obra de, de Kubet eh, que se titulaba As Bragas da Unión Europea ¿no? porque decía ela que o, mello, o único xeito de tres papeles para entrar en Europa era Baisasar Bragas e foi unha campaña que tivo moita polémica lóxicamente, en canto xa isto é unha imase real pois pues, de onde estaba situados ¿no? e o curioso é que pasou esa censura previa do, pues, no sé, de que sería o comisario de turno e cando xa estaban expostos, pu es pois chegaron os medios de comunicación e queremos un debate a partir de aí sobre sobre, bueno, pedagógicamente a parte a cabeza dela, non, a retirada da campaña que finalmente se retirou. E esta obra de Courbet, que todos con idedes supoño que por certo se di que era de Lacan. Bueno, e aí acabo. Y de paso palabra de los y creo que vamos a pasar este texto ¿Sí? porque sí, porque creo que enlaza bastante guays ahora con po... que pasas los temas prácticas bueno, venga no, pero puedes ahí, eh vale, pones ahí vale. bueno, pues vamos a pasar un textil ¿vale? ver si podemos hacer un pequeño aquí brainstorming o debate o, o que sea es ¿eh? tratar un poco de vincularse ¿eh? ¿tú crees? ¿Eh? ¿y el otro? A ver, A ver, y este otro que untillas, sí, pero bueno, puedo dejar el trabajo de volver do texto era tentar combinar un pouco a exposición que non rematei porque tal con todo isto, é dicir, si é posible pensar nunha reformulación das prácticas artísticas a raíz dunha, eh, de repensar esa condición de autoría eh, digamos que desplazar esa hegemonía sobre a evolución de, de sentido eh, para unha colectividade calxexa entón estaríamos como abrindo procesos de resignificación eh, a partir da produción distribuída de, de sentido e calea a maneira de, de, de intervención de, de intervir eh, nunha pues, imposición semiótica e un texto que creo que Hai bastante referencias a a Benjamin ¿no? na primeira parte. Certas referencias a a Bourdieu no que ten do desa posicionament, posicionamento posicionamento no campo literario un pouco a marxa da do, do resto da da do sistema. Che si a pensar eh, que tes outras formas de institucionalidade ou outras outro tipo de prácticas, ¿no? que permitan de alguna forma pois plantar certa cara a unha imposición media da polo acto aparato cultural de... de Que vos parece? Si Io non me pertinento o texto, que tam pode ser, non? Como que parece que todo no, e co libro un pouco compendio. É, este é o tipo o título de unha especie de manifesto. É un unha, unha especie de comentario que fixo sobre unha intervención de de John Murray, que morreu estrategalan así. E, bueno, isto está incluído nun libro. Teño texto anteiro aquí, eh? se si queredes se alguén o quere mirar. É bastante bueno, unha especie de manifesto, cinte 4 puntos. mas prácticas. Tomar tamasibilidade de, da de rota denominada si se Podería ser, o sea, o que non sei se o azar eh o, o introduce a a, a, a distribución, non, da producción. Claro, é eh? unha Entendo especie de, de, de crítica o xuxo e o autor de crítica a mercadoría como un sí. xe. Que un pouco a segunda parte que quería falar, pero aquí xa que la cosa non ten sentido. Que un pouco o papel que xogaría hoxe toda, todas as prácticas artísticas nun contexto de capitalismo cognitivo, de todo isto. Cando hai un desplazamento a evolución de valor desde a materialidade, que pues, esa producción de valor que trae crise en los 70 eh, que hará unha producción material eh, que eso se manifesta na financiarización como forma económica macro pero se manifesta tamén a, en certas eh, usos, digamos, do cultural que require dunhas de, de categorías pues, que venen de ¿no? unha producción a, como re, de fortalecimiento falábamos eh. antes de Eh, o papel que xogan as, as grandes institucións, as grandes eh, na no? área cultura eh, en, en procesos de valorización. Movendo o turismo, gentrificando zonas. Eh, bueno. Non eh, papel tamén da das institucións como están construídas. Eu repite, como teoría, Cir, que, que posibilidades habría ido a con esta, esta, esta lóxica, que, que, o sea, a cuestión non é tanto eh, dun modelo económico que tamén cir, Creo que hai como dúas eh, visións así de todo o que ten que ver coa cultura libre Bunga, esta esta apropiación da producción de valor, nun momento non que a producción de valor eh, de produción de sentido se converte en unha ferramenta máis de, dentro da dinámica capitalística pero hai outra máis potente que é que ten que ver na de subjetividade que isto creo que Rebeca falou así na súa intervención bastante deste tema decir, eh, como hai un monopolio a produción de subjetividade e eh, que se dá a través das institucións aparatos de censura eh, e súbitos, pero que que funcione, es decir, estas prácticas que hemos trabado Óscar Alguna, parece como certos hacks, non? dentro de da institución Arte. Ou non, non sei se unha intervención de unha determinada eh eh prevención, os cuestións de Serra, non sei, penso en gente así que Como, italiano, italiano, é iso, é tempo, como, como é que, ver, por por, por de autor. Si, sí, pues, de ah. de pero estamos traballando en unha propia estalía A ver, hai outro xeito, pero bueno, de plantesar eh, eh, a cuestión que é un pouco a partir das, li, das propias licencias, ¿no? Nos falamos que hai un pouco unha multiplicidade de, de prácticas, ¿no? De discursos de formas de redecodificar ¿no? pues unha reacción un primeiro momento productivista ¿no? aquí por exemplo no punto 3 iguala un pouco ese día producción con circulación ¿no? como que a idea a arte hoxendía está na difusión nunha producción que ao mesmo tempo circulación ¿no? entonces vimos un pouco ese primeiro paradigma no que falaba Benjamin sobre autor como productor e ¿no? ese incluso era o lugar do intelectual vimos un pouco a resposta situacionista no o xero etnográfico, decida Hal Foster, non? Eh... En realidad conviven unha serie de prácticas, incluso xendía, pues, seguimos tendo museos de, de, pues, de arte antigo, decimonónico, contemporáneo, ¿no? arte merxente, comisariado, non? De feito, pues, os concursos de comisarios son para o chamado arte merxente, porque, lógicamente, todavía non hai retrospectiva sobre o que poda pues, estar pasando xendía, non? e niveles críticos diferentes, non? Entón, eu trao o xeito de plantexar o debate, por exemplo, a partir das licencias do, do que iso presupón non? Porque, en realidade, posiblemente, polo menos eu creo que pasa que, bueno, igual Dani va a falar máis destas cousas, non? Seguramente, coa idea está da autoría, pois, eh, rompeu máis, non? Antes estábamos falando, non? Pois todo o ámbito do software libre, non? E do código aberto que, que os propios artistas, en realidade, non? e eh, porque hai precisamente no código no o código computacional pues é o importante para eles é a difusión básicamente non quen é o que escribe exactamente ese código no e aí empezou todo o movimento a partir daí empezou tamén todo movimiento por eh, desautorizar a un propietario ¿no? e entón a partir daí hai diversos tratos e niveles ¿no? eh, de intervención eh, bueno, contextualizar supon pode haber un caso ¿no? que que, bueno, que se da... A, bueno, a múltiples posicións ¿no? eh, por exemplo, temos copyright, copyleft no e incluso pues, xa se fala de copyright ¿no? decir, en que sentido se pode manexar eh, a intervención polos dereitos eh, podemos tratar de traballar con editorial que traballa en copyright cando nos pues, queremos máxima difusión e non reter unha propiedade intelectual sobre unha obra senón que se difunda Podemos soceñirnos a, a, por exemplo, as licencias copy-led Dani, por exemplo, ultimamente bastante crítico coas, coas licencias copy-led ¿no? Se está instalando no modelo do copyright fight Puedo explicar un pouco máis de todo esto Que, el, que sabe bastante estas cousas, non? Então, realmente eh, Non sei se te estou respondendo, bueno, un pouco seguiéndonos -se en estas... Vale É aí hai diferentes posicionamentos Non hai un que sea mellor ou máis válido Eu creo que a práctica non ten que ser o que defina son bastante partidario que, o último que vimos, por exemplo foi, por exemplo, que en, no, no, en el país, no xornal, pues haya publicado unha fotografía, creo que era de diagonal pero unha fotografía que tiña copilé, non? Entón, claro, un xornal como ese que se vende, non? entén delitos de autor, hasta que sentido e vou, é interesante, mellor que vou malo, por non falar en términos tan maniqueos non? Que, que le saquen unha fotografía que está en copilé non? que de algún xeito se están apropiando de algo que non poden, eles non, non, poden, non poden venderla. Non? Claro, hai cierta perversión, hai como este aproveitamento perverso de desta de creación colectiva tamén. O que pasou é que el país utilizou unha imaxe que era de El Diagonal. E a licencia era Baix era like, creo. Eh, hai moitos modelos de licencia, xa sabedes como vai isto, non? Non entón pode ser non comercial, Pero propio a propia fundación que Discord non recoñece unha licencia como licencia libre, unha licencia non comercial. Vales eso non é unha licencia libre. Isto permite determinadas apropiación. Eh, Saí pues, como un mes ou dous meses hou un debate así nas redes e tal que falaba da posibilidade de, de, de claro de introducir unha cláusula máis aí que é o copyfairless este sai do manifesto telecomunista, un grupo así alemán de Peña que. Ora, bueno, a idea é que con esta licencia, pois pues, eh, eh, se poderia utilizar con, con fins lucrativos se si, eh, depende un pouco das actividades para que para que iría dirigida o limitaría este tipo de apropiación, ¿no? porque tamén hai cierta perversión aí. É dicir, é que os enfoques de, de, dentro do do tema de de open source e tal cual non sempre eu creo que hai unha liña que é de que ten... que ten que ver coa innovación. Entón, un copyright sería un freno a innovación, como tal. Non tanto un unha... unha... unha... Un ou unha crítica a un sistema capitalista sistema... non teria que ver non teria que ver tanto con esta dimensión política senón simplemente con freno a inovación estás instalando moito ahora en determinadas estructuras dentro do parato económico emprendeduría e demais está todo un pouco aí a mí a línea que máis me interesaba disto era realmente a outra é dicir, como este tipo de, de, de licencias é potencia certo tipo de prácticas que en sí mesmas eh, son eh, difuminan a, a posibilidad de, de, de que exista unha exemonía na, na construcción de sentido Cír, son eh, claramente están invitando a unha producción eh, distribuída que penso que é al danza do software libre posible esa posibilidad de que moita xente este colaborando producindo algo que ningún controla realmente. Pero que eso xa cambiou moito, hai, hai filtros, eh formas de control agora para que tal. Pero bueno, que serían un pouco esos dous enfoques, né? Un enfoque máis ligado a a posibilidade de de perfeccionamento do sistema económico, né? De cirilo. Isto está ahora moito é, de, é como esta idea de que é, esta visión da crise como como se si fose unha especie de que houbese un freno aí eh como unha incapacidade de innovar eh, eh, eh, re, remontar un sistema económico sobre outras bases digamos, máis abertas, innovadoras e tal ¿no? e iso está moito aí agora e eh, bueno, por iso um, se pode encontrar con todo tipo de de posicións políticas dentro da de defesa da cultura libre todo tipo de posicións políticas a outra que penso que era é a que está máis en Richard Stamman, non tanto en Linus Torval, non, en Linus Torval é máis de unha línea de innovación de non? a outra é política claramente, está está este rexitamento a, a, a un modelo de, de cultura eh, dirigido. De, que toda a crítica que o autor, este, a crítica deste tipo de autor, non? que ademais pois pues, eh, Ao longo do século 20 vai tomando como un unha posición dentro do dentro da sociedade que é moi utilizado, no, se un pensa no no, no traballo no, no Ministerio de Cultura de Malgó, no antes falámos disto, xa nos 50, non? como o tipo impón como modelo de cultura a alta cultura, non? que si, sí, democratizar a cultura, o acceso a alta cultura, pero a alta cultura. Diz formas de cultura consu son discursos, consello, articulado. Fala de, de de intencionalidade, de voluntarismo, pero é o esquema que que, que permea todos os obintos. Entón, penso que as dúas formas que se, que se me ocorre de resistir, que penso que tratábamos un pouco aquí como de, de, de, de comunicar, unha ese, ese hack, non? Ese que decía Barthes tamén de o, o máis revolucionario é modificar o símbolo, ¿no? unha frase mimítica. Es decir, hackear o simbólico eh, con prácticas directas, clásicas, eh, prácticas de intervención, cinco cinco persoas en booming que, que tal, ou directamente disolver toda a lógica de que, que está por debajo da da, da produción pouco de sentido. Non sei sé se si, non sei sé si se o expliquei ben. Pero non... Con estas facas de dicción, o Cogreda estaría en ese sentido. menos que texto, en texto, o Cogreda estaría en ese sentido de... Sabais que cambiaron o tipo de artista, de prácticas, en el artista, se prácticas artísticas. Só que hai aquí un cambio de definición da de propia arte. Si, sí, ese no? era o traballo que tiña. El efecto entendía... Eh, claro, falaba era penso que en este nesta liña máis de Bourdieu eh, obrea, non? este rollo de facer do artista un traballador máis, non? Dizia, un traballador do simbólico, entón, ten que te que se remunerara en función da, da, da súa capacidade de de de de producir emoción, dicía aí. E... de producir obxetos para un mercado de arte, non? Senón esta capacidade de que, non? Un traballador do, do da sensibilidade Pero ese paso da representación a presentación a ah, producción, a eh, difusión de oh, sí. eh, prácticas que... artísticas e non artista como tal eh, un cambio de definición sí, sí, sí. Eh, que aí a, a pregunta é si que é arte en para prea ou que, que é poiesis estamos a falar de poiesis, de creación pura e dura da igual que na faga, na Mendes, neste sentido o artista deixa de ser entre comillas es, es ese que está aí arriba pasa a ser calquera neste sentido de creación de, se non hai unha referencia tamén a unha técnica, o mellor, que debería estar detrás do de artista máis clásico ese artista que representa senón aquel que presenta no sentido de producción clásica no falo no? uh -huh. de poiesis pregunto, non sei moi que entende Andrea por arte aquí Pero, creo... claro, neste sentido eu entendo que hai unha disolución <coughs> do no próprio conceito de arte eh, quero dicir certo sentido o... creo que hai como un desmantelamento da ideoloxía que ¿no? constituiu todo isto toda esta parafernalia durante moito tempo claro. no? Eso, que en que non todo é desa desimonía que falabas antes sí. que unha especie de, se queres, democratización en fin, da posibilidad de, de, de, de facer práctica artísticas en de ser artista Eu que iría a través da definición, máis un no aparato conceptual de cambiar a, a, a propia forma de ver a, a creación, a poliesis, a arte. Que arte debe ser o que está na caixa que la de... <risos> Vamos. Non sei. Eh, non sei sé se si queredes dicir algo así. O... Sí, claro. A ver, a mi gusto me cuento todo o que... Eh, pero vexo que hai eh, moitas líneas de debate eh? o... Non sei, sé, se me abre moitas líneas de, de conversa de debate Por un lado, a tecnoloxía Que pues claro, por ahora estamos no mundo E menos agora pequenos xafan así poderlo, non? Ou un teléfono xafan así, e non se xa no sé si los, los táctiles E eh, non sei, sé, está cambiando todo e non vamos ser nós que enxexamos nos dientes do cambio tecnolóxico serán os que venen atrás porque nós já estamos a entre unhas eras e outras, non? Eso é un tema, todo o tema das licencias, da eh, reproducción, eh, do direito de autor Iso tamén é unha unha de debate, non? Se realmente existes autor, se existe direito tal Iso acabamos de A mí me interesa máis o da XCM Gostoumo moitísimo esa parte, o da triste do mm, xaméns paradigma a la presentación e un pouco indo a ese, poco ahí, <risa> muy interesante. ese significante que era unha topa significado e que, sin embargo, queremos tratar de, de sentido. No? E tamén nos dón un momento a ti o compañero. Primeiro, eh, o tema do azar, pois sí que en vella a mí moitas veces o tema do azar, a convincencia, Eh, fala desa memoria involuntaria que a destine moito da memoria de, de versón da, da intención el non fala de intención e creo que na arte tamén hai un pouco de, podemos falar un pouco desa de de ausencia de intención ou incluso ausencia de vontade que é máis esa posición que te toca ou ese lugar non lugar non? Eh, e ese sí que me parece unha linea de desprezo bastante interesante. Se puede haber contado, o no, que ah, estás donde estás y, y tiras un poco por lo azar y por la, y por la memoria. Creo que nos puede emocionar un poco, que eh, nos puede traer algo de material, no sé, en ese baleiro, eh, y tirar por esa memoria que, que, que nos deja un poco. Nos, nos trae aquella el de eternidades un poco hablando de esa modernidad de que era ese poco de eternidades ese poco de fugacidades ¿no? de Baudelaire esa eternidad creo que está en la memoria ese sentirnos como en cualquier autotempo como en cualquier otro lugar eh, y también trae a la colección también el de distancia de ahorrochamento, creo que bien por aquí esto era lo no no, es que sigue sí para varias veces de distancia pero para é incompleta e incoherente que conhecemos a personalidade da nosa bueno, entre ese matriz entre esas eh, conciencia corpo chamalle o dualismo clásico non sei se queremos pensar un pouco no dualismo eh, pois é ensalzar esa distancia esa tensión e foi moito tempo estudé a Benjamin oh, o outro productor e todo iso e o que máis me recordo é que na crise da representación que observaba Eh, para elo o problemático era eh a distancia entre o xeito e o xeito, non? Entre a objetividade e a subjetividade. E nessa distancia el planteaba eh, unha tensión, unha cristalización ata que iso reventara, non? unha constelación de tensións que, que provocara como unha iluminación profana, ou está terminolóxe algo E isto está aí falando desa, de poner de unha distancia entre o obxeto e o xeito porque que quere desbotar os dous? E distancia é que fala na aula. Cando fala na aula, fala desa distancia. Que non é o xerto ni é o xerto. E un pouco tamén o vimos, hai unhas jornadas con, con podridar. Cando de que se supera o xerto e o xerto, xa non queda nada disso. O xerto e o xerto, por exemplo, que era o desaparecer por exceso cada que hai xa non, non do. O que xa xa for é o día máis que o que lle pasar a vida. O proceso de as bandeiras, pois as credencias aquí este señor Por exemplo de protexear, que las que dice el tratamiento del significante visual hacia el territorio de la imagen movimiento la consiguiente obsolescencia creciente de los dispositivos especializados de organización de la recepción de los modos de expectación. Decir, aquí no había arte. Pero si sí, en 3, 4, 5 se podría tirar una, una definición que sería un pequeño A mí esto no suena muy vez, pero bueno. Cuando dice no existe un de arte, existe el trabajo y unas prácticas. Prácticas, obviamente, correlacionadas con el mundo la política, con el la economía, etc. Eh, sinómicamente unha impulsión pública non o cual isto no sería a definición de arte mía, es decir, un estado descompensado de energías e aquí é moi bonito cando fala da arte dos sonhos ¿no? nos sitúa tamén o avión en todo campo claro psicoanálisis pero levando e abrindo a un espazo unito máis interesante que estaría fora do seu xeito, do ego e bueno, entraría entraría esnaquizando a autonomía da arte nun, nun un medio de arte é unha cosa de todos entonces ese estado de descompensado de energías pero ese estado de descompensado de energías obviamente vai a producir vai a producir cousas e dicemais adiante eh, ese campo de intensidades e ese diferencial de potencias mais a mais un operador que se introduce con eficácia en el, en el sistema, depois fala do clíname e pon como exemplo as botas de agua non con llorar, que resulta que andamos lutando en moitos lados e está por aí non sei, bueno, é isso pues estes este tres parágrafos, o tres, o cuatro e o cinco de alguna maneira creo que definen que seria unha coexes do tempo da hora que posiblemente non diciramoito do tempo dos tempos pasados para mi e ¿no? que andamos sempre aí ¿no? pois pues en estados que nos descompensan as energías e que esas descompensacións nos poden levar a ser un de puta ou a ser grandes persoas Iso depende para onde, para onde arranxemos o crinámen que nos servían Economía de forzas, melodía do desceso E na esfera do acontecimento, que ao final creo que arte está aí Apóyese o acontecimento, que é ese gran tema. O sea, a cuestión é que eso que, que acontece, houve esa, esa... toda esa peculiaridade... O que de, parece que o que da ilusión, o que tomou unha forma, a forma que, de alguna manera, acabou tratando todas toda as posibilidades ¿no? de acontecimentos. ¿sí? Claro. A posibilidade anterior de ahí, que houve toda, toda esta normalización, ¿no? todo este... este o capital que fai eh, eh, claro, ese que fai é ocultar a economía de forza, é eh, ocultar a melodía do desexo. E por tanto, como era o acontecemento, ou facilitar, poner a funcionar iso todo iso órganos que non capitá, vai enganchando, vai enganchando. Eso, mais ou menos, creo que non sei, pero eh, penso que a metáfora aí é máis potente ora, para entender o, eh incluso todas estas estas apropiacións de campos, de territorios estaban totalmente fuera de esta lógica inicial que ¿no? fue descubriendo entrar, pero bueno, un proceso que muy continuamente eh, hay territorios que se van incorporando con toda esta... que es muy mortífera, ¿no? es eh, una máquina que, bueno... Sí, porque dice que realmente que fa que producción de siempre, ya o sea, no se están constantemente producidas, e anula a potencialidade, non? Isto aí seria, pois, non deixarse reducir. Non a facer colles e Claro, é, que, é como o que trataba de dicir, é cale cal a nosa posición aquí, é como é, é, abrir o campo posible, ou ampliar o campo posible, ou directamente estar, estar, estar completamente pero que dentro desa de mesma nóxica de funcionamento de eh, traballar o simpólico. Se pues que sempre aí unha movida, Sería, a ver, por exemplo, non só comelei a oportunidade, porque aquel día, porque era, falaba que todas estas contraefectuacións, por chamar de así, eh, as podemos, o, o esa continua creción de poiesis, as podemos facer en espazos pues, de, de aspectos cercanos, de amistades, de camaradería o compañerismo, etcétera, etcétera. Pero en el que que daros alta política como un, un factor de agrupación, ¿no? ese proletariado que hace la mano, ese sin lugar, ese sin Ahí es donde, donde realmente las cosas no son unos no, seis, unos cinco. Esa reunión sería clave a punto de qué hacer, hacer ¿no? colectivamente para, para poder atravesar esa, esa ventana. ¿no? Que realmente non executa. Ese ese é o problema, o se ata a nivel de, bueno, tamén hoste, porque para con a nivel de corpo individual, non bueno, individual, que o corpo é, é individual ou colectivo, colectivo bueno, que está atravesado por, por o resto. La conformando, pero esa propia educación tamén é dificultosa que despois un salto a, a ese corpo máis colectivo ese corpo sin colectivo que, que podría formular unha sociedade ou outra aí é onde aparece a capital, a, esa maquinaria pesada né? esa gran maquinaria pesada do capital que non só é un capital internacional financiero, senón que está moi apoiado pro exército e bueno, pro toda unha historia <risos> e Ter é aí onde dificultados e, bueno, serán procesos que arrincan que se sí, constituyen de alguma maneira unha agrupación seria e que pode formular de outra forma a realidade vemos como se poden enseguida e bombardean o xa que se presento de, de Venezuela ou etcétera, etcétera ou toda a Sudamérica que pues, está a punto de intervenir en todos os lados e se isto e isto Claro, ese é un pouco o tema que... que claro, para mí nos vimos da arte. Claro, que, que para, de, sería esa formulación non autónoma de procurar outro mundo e salir efectivamente, salir del museo, salir del ego del artista, salir del genio, etc. Claro, todas esas categorías hai que deshacerlas, porque senón si no estamos... Claro, pero, eh, que, tal, es que decir, ¿qué ¿Qué tipo de lógica aquí? Eu sempre penso en... Eh, falase moito do fracaso... Eh. Vai, vai soar moi tópico, pero se falase moito do fracaso do 15 votar, non? Eu pues sempre penso o fracaso un 15M, o 15M que pensaba o 15M unha estructura contraria a outra estructura, obviamente o 15M fracasou pero o que pensaba unha asamblea como un órgano de goberno que non... que se começaba entendendo outra cosa o que entendeu que o 15M era un proceso de resignificación un proceso de colectivo, de, de, de, de, de, de, de, de, de que a xente se atopa e que, que tal aí non pese fracaso A outra mosqueira é tratar de buscar formas que permitan que o que teña que ser sex algo novo, se sex algo que realmente este este punto un novo mito que podemos construir ou simplemente deison un pocas cousas. Un evento. Estaba un texto que seguramente tamén oglaremos, un texto de un quilvirar, creo que se chama non contra, no contra información, contra la contra pinceformación. Claro, que si información é... É tú, non? O mesmo exemplo que dices, tiño, 15 anos, te a xente de algo e que son quites, ou outro corso, ¿no? para flautas. Aí é... Pero, en, pero que o que sí que pasó... esa información, claro, o, o lo interesante de 15 que a chega, pero é un problema de... de hay, que hay que se produce a xeixetividade, de que podes xeixetividade. E, e non, non, non dirixida é dicir, hai unha frase de, deste don Sabater que decía que o 15M son as posibilidades que salen o 15M punto P un momento quizás neste orde do, do acontecer de pasa aí contra a información ou contra a información facer oponer un discurso contra outro ou oponerse a unha lógica que articula un discurso que un poco que que eso que tratábamos de decir, claro, era el tema de la comunicación, se decía que la el tema del arte entraba en juego punto de vista de cómo del cómic, como no subgúnido, no, en realidad no es distorsión comunicativa sea igual que comunicación, o sea, creo que arte, eso, no, creo que hay... no, es decir, como estrategias creativas, digamos, ya, ¿no? o sea, todo, todo, todo, vai no, medios como é eso, Non no, mais, un no, cuestionamento, pú... no, no, creo máis do que unha obra de arte, o que pode claro. ser un artista, eso cada un saberá, non, quero dicir, Non. No, para min é tratamente do punto de vista da comunicación, no, en na parte cultural de creativa, ¿no? que no, no ten a comunicación creativa. non temos bueno, como intervenir, interferir no canles de comunicación, basicamente. ¿no? Pues como intervir. Iso é que temos, no, sei non hai Porque para ti montar unha un camde potente de un propósito, claro, é o que Pero, bueno, é sí. así, o que sea, que ter unha economía detrás, e non é que non faz pues nada. É que é o problema. Eh? O sea, unha economía. É saca ¿sí? sí. sí. sí. sí. sí. sí. claro. a ses. É que devemos estar a valer ferramentas para competir o O público, e te hoas para unha interpretada de unha maneira, pero... É, o que o tema é variabilidade sempre vai estar aí, que en el último que toca siempre está, siempre a a mestaxe para, que sei, decisión. esa variedade de interpretación sempre está vai estar aí, pero bueno, tampoco é determinada de conta, Claro, todo aí va artístico entraba contra, pois non unha guerra de comunicación, non é unha teoría da comunicación, nin unha teoría estética, é es decir, bueno, es cuestión puramente táctica, se pasa oportuna ou non que son artistas no sentido bueno, artistas, activistas en fin, colectivos culturais ou non, é un moito máis coxas que serán, é decir, bueno, os exemplos un pouco van á liña de de, bueno, de, de de líneas de traballo que poden crear certa cultura non? recuperar parte da cultura popular espacios públicos, bueno, son máis ou menos exitosas ou efectivas nese sentido isto se tratan de abrir vías de a palavra e a esperanza. ¿no? Como é es sentido? Todas as nosas artesas, as licencias, que, clave, pues, va a clave, lóxicamente vai ter que ser a difusión. Primeiro podemos ter certa mensaxe, no que queramos difundir, interceptar outros mensaxes para recodificála, bueno, un pouco por aí vai... Bueno, un pouco a idea, non? Mais que non bueno, non sé, no temos problema con o material xénio, que artista se crea o autor, ¿no? Que é un problema ¿no? entón, a nivel de difusión de cultura popular, bueno, por tanto uns mitopolleses, que eran mitos populares ¿no? pues, pues, o caso de, de, de Malsky, ¿no? esclarecido o ¿no? Stensi, es que son técnicas de baratas todos, en día os medios sí, eso no nos vai hacer va gallar, en algún sentido pero bueno, si que as posibilidades son realmente importantes, de difusión y de creación y de difundir creacións estar a más que No sé si podrás. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? No sé, no me he la entrada, pero pensaba a partir de la ciencia de la representación cómo se relaciona eh, cómo se trata la la experiencia la quebrada la dimensión eh, nacional. ¿no? Eh e tamén por últimoamente hía cousa sobre o, sobre o realismo, os problemas do feirillo, estas, estas cousas isto eh, bueno, é, é unha referencia irónica, pero liñe hai algo a narrativa policial por si como eh eh non se non se pode falar por outro eh, a narrativa a novela anteixeira cousa sería narrativa estilista suponho que un comentario irónico vai, pero eh, non sei que a partir do texto de Hebrea aquí onde fala de, de, de non, non comentar a de hablar pol outro eh, pregunto-me como combina iso coa eh, bueno, pois en voz con, po toda, todo iso non representado que, todo o que está fora do que vos falaste varias veces na vamos no, no. fora aquilo que está quizás esa, esa cuestión, ¿no? como como amplías ese campo de ¿eh? como pode haber un discurso proletario. Sendo, es que es. que Sendo un traidor de clase, ti sabes que es una clase humilde, en la que es socialmente, que no tienen muito muito recursos, pero socialmente es burgués. Entonces que ser un traidor de clase constantemente. Iso significa que non te se fa facer eh, pampletitos de ¿sabes? O sea, melodramas, proletarios... Non se refería a iso, pero se me hubiese traidor. E sumar cada vez máis forzas ao bando dos traidores de clase. Ese sentido de Benjamin Pérez dicía, claro, que o intelectual é aquel que ten os medios de produción de sentido. Capacitao para fa ser particular tenía un discurso fatal. Más para cubrir, para venir, estaba pensando por todos por parte de cine de posición de, de la vida no son... tema este de Bourdieu, ¿no? que es falaba de muchos tipos de capital tal, no? y tal. Él decía que el posicionamiento campo social, posición que ocupase tal. Análisis muy sociológico así tal, depende de capital cultural, capital económico, ¿no? también de capital cultural. Esto que Eu que entendo o que é Cirellano con isto, non que, claro, facía unha cuadrícula e tal, bueno, moito capital simbólico, moito capital, moito capital cultural, moito capital económico, están está neste, nesta esquina. Son os que ocupan este determinado posición ás sociedades, son os directores de, de noites inquietas, non? un pouco este rol. ao final esa forma de incluir non é tan... Daif, como eh, simplemente habilitar canales de comunicación, ¿no? que es muy muy complejo. Pero eso sería, o sea, sería sí, de eso porque, ¿Sí? porque si decir entregar de clases, está claro, claro que no hemos escrito. Definitivamente. Pero se, es o sea, exactamente se puede hacer eso porque lo que Claro. É, é que está, de... esto está, esto está todo un rollo. Este é un texto de autor como productor. Eu teño un texto aquí, creo. Si o ves. Claro, o rollo é que... Como cambiar esta historia de ser eh, productor de discurso dentro dunha aire a ser productor de productores de discurso. É o salto de ser autor a ser productor. Aí é onde está a traición de clase. Porque o teu posicionamento natural... É que se, é que non se, isto de outras sociedades, é son os anos 30, agora, sei, é máis fácil moverse, non? foi durante unha época, foi moi fácil adquirir capital cultural e todo isto. Pero, segun capital cultural, que tes... Eso é unha especie de condena. É que as tuas clave, claves interpretativas son... Non sei se me explico. Claro, isto é porque... É así como explicaba o tio que, que, que a clase obreira francesa votaba esta maneira e Claro, que non é só unha cuestión de... É unha cuestión tamén de claves interpretativas. C como interpretas tú? Que plano fas de... Da túa posi posición no campo social? Cale, como, como visualizas o equímico? Como como podes facer unha crítica dun discurso? Se si realmente non tens capital cultural? <risas> como podes intervir un proceso distribuído de producción sin... <risas> si non... Vosísimo no se explico, é que Acha dio ¿no? polo da mira. Si, sí, claro. E como, como autor dise base que se a reproducir a mesma un mes E o que el toque fala é rachar precisamente con isto. de da sociedade burguesa da cultura curdesa, que dice son un traidor de isto de uma meidade da cultura para as de para estes anos. Aínda que terne Ainda que, en momentos dados, pois, ou se xa xa un maldicto ou xa xa unha precariedade, a cultura dominante, agora mesmo é, pequeno burguesa, o cerra iso, o iso, o cerra iso, doer, un tal buxen. Esa é a traición de clase, non é da clase proletaria, senón a traición da clase burguesa, a cultura burguesa. Entón, por, a ver, a ver, que ti dicías que existían medios que agora hai medios onde difundir onde distribuir pero as, teles, as televisións venezolanas hai que ocupar o sea, e hai que defender as casas e ao final existe unha serie de infraestructuras que por moi boas palabras que por momento podemos facer que que ya con banquetos ou con tal, pero ao no final as cousas teñen as infraestructuras, ¿no? e o da televisión italia ou a guerra que mantenen con as teles en Venezuela a ver se os chavistas se quedan aí contra o da tele ou se dan licencias para que os outros difundan pois como é o relato pero bueno é que é o debate o debate que claro, o que se si dixo foi precisamente nunca acumulados os medios de comunicación porque senón tiñan todo o partido. No, pero por exemplo, en Brasil, claro, que sempre eh, a mesma idea, que acumulada a gobernar o gobernar o, goberno, o goberno, é, todos os medios de comunicación en contra. Então, é decir, non é determinante, tampouco. Precisamente, polo menos, existía esa idea de que a guerrilla vai non tanto no sentido de, bueno, vamos a hacer aquí un, un buen monicreques, eh, hacemos así, eh, e non como intervención política, senón no sentido de non ten sentido, Digamos, loitar por hacerse con medios de comunicación, porque primero, porque está recayendo en esa idea de que hay una autoridad desde que hay que controlar, controlar, que otra vez un discurso, entonces, va a recaer otra vez lo con cual estás teniendo la antemano, ¿no? Y, segundo, porque no necesariamente, pero claro, yo te contexto, no, no necesariamente tener ese control te va a posibilitar. Que pasaba ali, pois pues, lógicamente que a xente se identificaba cunha persoa por todos motivos que eran que estaban que eran extracapitalísticos culturalmente, decir, un personaxe que non ten esa cultura, pero que esa a maioría da París, certo? Que isto isto estabas aparecendo que para nós, activos non podemos ter un personaxe mediático fora dos medios porque porque a cultura mayoritaria é esa, no, pero pero bueno, non creo que xa boita vía, a veces, non sei. Luego siempre son experimentales, en el caso con Ralevalis, pues, en Italia, en usted, y tal, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber medio de comunicación. Y a mí, a palabra alternativo, tampoco me, me parece interesante, ¿no? Decir. No, pero ¿sabes que tienes un campo de batalla ahí y que, como no me eso, el poder de esas empresas de comunicación que están, vamos, pagados por determinadas estructuras, Pero bueno, É maneira de sostener que hai, o, o sea, se no, non non non, é só un placer. Non, pero vamos, o sea, eu todo acompañaba a vega non me goñecía. Xa o sea, realmente eran eran estratexias de comunicación en no momento polo capital. Pero tiñan ese elemento corrosivo. No, o sea, estás enganchado porque, porque porque algo novo, porque rupturista, porque porque resignifica además, pero ao final vas nos reapropiado.